Így működik az egyes célű. Ő is már a jövő hétre gondol. Fura érzés, hogy már csak pár kei lesz, hozzátéve, hogy a szerdai csütörtöki reggelek azok nagy mértékben fügnek a keddi alakulásától, de kedden ráérek még ezügyben megnyilvánulni. Hétfő nem lesz, Kedden igen. Hozzátéve persze, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nézzük meg, elindul. Hát aki azt hitte, hogy ma csak úgy berobban az éterbe, a Kejfej Jancsi tévedett, és lehet, hogy én is közéig tartozom. Ma a 2019. május 31-e péntek van, amiből az következik, hogy igen, holnap már június van, Június elsője, szombat második, a vasárnap harmadikán hétfőn nincs Kejfejancsi, negyedikén hétfőn, ami inkább Ked lesz. Is és a keddi műsor alakulásának függvényében lesz Szerdán és Csütörtökön, hogy aztán legközelebb valamikor szeptemberben találkozzunk ismét. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás ebben a Kei nevezetű izében, amely számta címéből az egyikben azt mondja, hogy benne van mindaz, amit az, az tudni kell, vagy érdemes, és az is elárulja, hogy a műsor készítőjét Fiala Jánosnak hívják, a hallgatókat pedig bárminő csodálatos hallgatóknak. Ma tehát 2019. május 31-e péntek van, és 5 perccel múlott reggel 7 óra. Némileg felhős, de legalább nincs eső, vagy éppen nincs eső, hogy aztán hogy alakul a nap, arról majd kedden beszámolnak, vagy majd mesélnek egymásnak. Anélkül, hogy blaszfémiával vagy bármivel vádolnának, tegnap nem süllyett el semmilyen hajó, és nem haltak meg. Így aztán kénytelenek voltak a rádió és sorok a tegnap előtti eseményel foglalkozni, amely már közel sem volt annyira felemelő, mint ahogy aznap foglalkoztak már aki a témával. Tudom, a Kotrocó Robertet nem mozdította el az imáról veszteségesbe forduló RTL klub. 06148909999 és egy Ezek az elérhetőségei rövidesen Filipov Gábor, majd Navracs és Tibor lesznek a kejfejacsi vendégei, hogy aztán Karácsony Gergely és Bácskai János is tiszteletét tehessék, hogy te tegyenek, tehessék és viszont kívánom, egyáltalán valahogy, ragozva majd lesz. Elvileg a visor 9 órán nem húzódik túl, de ez sok mindenen múlik, ki tudja mi történik, beleértve, hogy önök hirtelen megtártosodnak és annyi mindenről akarnak beszélni velem, hogy én képtelen vagyok innen felállni, hogy aztán elmenjek, és vegyek egy, vagy szerezzek. Tudomására ki lehet tölteni interneten is, de tegnap úgy nekem jöttek a margit után a budai oldalom, mert egy katasztrófa védelmi ember a Dunát nézte, hogy hát ha ott lát valami érdekeset, hát érdekeset, nem tudom, látott e de minden esetre teliben trafálta az autómat, eh, amelynek jelentős baja nem lett, bár amikor legutóbb én mentem neki ugyanígy egy mentőautónak, hát minek menjek neki, eh, akkor az valami egészen horribilis összegbe került. Mindegy, ez legalább nem az én hibám volt. És akkor beszerzek egy betétlapot. Kéne vennem még A4-es papírt, de megnyugtatom önöket a másik cédéseimből. a véletlenül 2020-ra megkapná ez a rádió a koncesziót, akkor azért lennének ötleteim a felújítás illetően. De várjuk ki a december 23 át 0614890999 és 0636771161, óhaj, sóhaj, panasz, bármi más, ami a szívüket nyomja. Működ. Tiszteletem a úr, ettől is hogy vagyok, és szeretnék önnek nagyon jó és kívánni az elkövetkező három hónapra, és szeretettel várjuk vissza szeptembertől. Nagyon szépen köszönöm. Ön nem látta, de visszaintegettem. Pontosabban mondva, hogy vissza az túlzás, integettem onnan az árbóckos kosárból. Hétfőn, tehát nem lesz kell, hogy Csik kedden, ha nem ez az utolsó, akkor lesz, és a keddinek az alakulása jelentősen befolyásolja a szerdát és a csütörtököt, de hát a kedd még messze van. Kérdezem, ha itt van a vonalban, mint a hallgatók között, s t, -L -t hogy úI vajon akarná -e beszélni néhány mondatot? Erre valamkor háromgyet, 9 tájékán kerülhetne szó, szó, sor, mindegy. Majd egyeztetem. Tehát kérdezem s t, -L -t hogy úI vajon akarná -e beszélni? Ez már csak így megy, így reggel. tehát azt jelenti, hogy semmilyen érdemleges hozzászólásuk nincs, mert hogy nem szól a 0614890999 909999 a es telefon minden rendben van, nem kell víz nem kell gázszerelő nem kell tanács az árbózkosárból minden megvan kenve és olajozva minden klappol vagy ha nem klappol, akkor sincsen szükség az jótékony segítségemről Megnyugtató. Folytasd tovább. Ő... Jó legyen kívánok. Jó reggelt. kívánok. Jó, mert nekem szerencsé volt a világban járni. Engetes szét pályaudbart Belekére a... beszélni a telefonban, mert nagyon tompa. Arról van szó, hogy a kerti pályaudbart, hogyha elnézem, hogy engeteket járott el erre élek, és olyan méltatan állapotban van. Aztán a kelemföldi pályaudbarnak a főépülete olyan méltatlan állapotban van, és végtelen szomorú vagyok, hogy Amszterdamtól Milánóig, tól Párizsig, és amire jártam még a világban. Olyan remekül néznek ki a pályaudvarok a környéke, München például, mint a bevásárló központtal váltak, és nálunk ez annyira nem működik. Olyan szerencsében nem csak maga a pályaudvarnak a közvetlen épületén, hanem a környéke is. Én nem tudom, hogy ez. Vagy szerintem az a probléma, a nagyon nagy emberek, akik döntenek, ez most már nem járnak gyalogbe, közlekedve, és szerintem nem látják, hogy mi a helyzet. De akkor még nem? ezen kívül nagyon sok helyen nem járnak. Egy telefon még belefér. Mennyi az? Hát olyan a három ura. És mivel tehát az idő az elmondható? Tehát ami 14 éven a elmondható, az, az csak, csak olyan. Tehát semmi, semmi olyasmi, ami a szexuális tartalmát tekintve a hard pornó része. Hát, bárcsak azzal tett volna. Sokáig dolgoztam, és aztán viszonylag későn értem haza, és mivel a, mint azt nagyon jól tudod, nem csak a miniszter úrnak, hanem a nejemnek is ma van a születésnapja, még éjszaka sokat beszélgettünk, és aztán pedig korán felverőszem, Akkor megemlékezhetek-e a kedves feleséges születésnapjáról? Megtisztelsz el Jöhet a név! Szabad kimondani a nevet? Szabad. Nagyon elegáns társaság kíván most boldog születésnapot a nejednek. Neve Hát kérek szépen, ez még nagyon ez egy nagyon régi lemez. Johnny Mitchell, Jaco oh. Pastorius, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Peter Erskine, Dan Elias, Amy Richards. Úgyhogy ezért ez nem, nem egy semmi. Nagyon boldog születésnapot! Már is sokkal jobban a reggelt. Köszönjük. Igen, szerintem is. Tehát a személyesség és hát ez a személyesség volt jelen a hétfői nagyon messzire jött emberben is, amely hossz ideig nem jelentkezik, és amely talán soha védős életben nem volt úgy személyes, mint hétfőn, mert ugye korábban voltak konfliktusok, ez a hétfő ez teljesen nélkülözte a konfliktusokat, és miközben a politikáról gyakran, mint valami nagyon bonyolult képződményről beszélünk, maga a hétfő bonyolult volt, talán a lélektani részét tekintve, de mindaz a rengeteg fejtegetés, és mindaz a talány, meg mindaz a tényleg műhelyekben kitalált izé-bizé, az nem volt rá jellemző és az ott lévők maguk voltak a megannyi meglepetések és hihetetlenül őszinték voltak és hihetetlenül spontának voltak és a maguk nemében egy olyan képet alkottak erről az országról hát ott azok, akik ott voltak nem volt reprezentatív, mint, de ez fel sem erült ami engem hosszú távon lenyűgözött, valószínűleg ki fog tartani a következő nagyon messzire jött emberig, vagy még tovább. Különös tekintettel arra a kitételre, mely szerint voltak olyanok, akik ugye úgy nyilatkoztak meg, hogy a világról alkotott képüknek egy részét legalábbis a kelyfejancsi alapján alkotják meg, amit nem mondom, hogy nagy felelősséggel jár, mert ilyen hangzatos szavakat nem fog puffogtatni, de azért az ember felelősség érzetére hat, és az egész valami hihetetlen volt, valószínűleg még most is tart Hatna, de, de annyira intenzív volt, hogy én két óra után elfáradtam és berekeztettem, de az a Filipov Gábor, akivel én most beszélgetek, és aki ugye azt állította, hogy ő nem nagyon szeret megszólalni társaságban, hát őre is olyan hatás gyakorolt ez a közeg, hogy hát közel majdnem annyit kérdeztél, mint én. Uh -huh. <kül> volt egy nagyon jó hangulata, szerintem a beszélgetősnek nagyjából így kellene kinézni a politikai való. Társasági beszélgetésnek, ami szerintem elég ritka az országban. Vol, volt ebben valami nagy felszabadultság, az, ami, ami, ami szerintem meglepte az embert. Angyal szállt le, és ha igen, akkor vajon ő most hol van? <gül> nem, nem tudom, biztos, szeret bizonyos helyeket és körülményeket, amik ritkán te nem meg. Az érdekes volt, hogy mennyire szívesen beszélgettek az emberek erről, akik egyébként máskor egyszerű kérdésekben akár sokkal inkább hajlamosak hallgatni. És hogy mennyire egyszerű magyarázatokat adtak elő, még akkor is, hogyha a kifogást lehetett volna találni rajta, mégse kerestek a többiek kifogást rajta, legfeljebb további kérdéseket tettek fel. Így van. Meg nem tudom, hogy felfigyeltél -e erre, van olyan, hogy gyakori ott, hogy ha egy pártnak a neve elhangzik, legyen az mondjuk a Fidesz vagy a Jobbik, akkor rögtön valami az valami zugolódás támad, és a másiknak a legorombítása. Most teljesen meglepődtem, nem is tudom értelmezni, hogy ez miért maradt el, de elmaradt. Hát belértve, hogy az a kevés jobbik és fideszes szavazó, aki megnyilvánult, az ott ugye hosszan szabadkozott, vagy hát elnézést, miközben ugye hát nem, nem kellett volna emiatt elnézést kérniük. Abszolút, ráadásul mind a ketten vagy hárman, most értem nem tudom hányan voltak, és a jó helyzetnek, amikor indokolniuk kellett a feltválasztásuk. Nem beszéltünk az uniós választások óta itt a rádióban, miközben. Én annyira elfáradtam, hogy ezen el kellett, hogy gondolkodja, mert hogy az idő egy ilyen teljesen struktúrált, szeletelt izévé változott, és nem konkrétan látom, ugye időnként előfordul velem olvasás közben is, hogy ha valamit nem értek, akkor visszaalapozok, és akkor ugye külön meg kell még találni azt a részt, amit az ember nem talál, de most kivételesen naptár nem kellett hozzá. Tudom, hogy a múlt héten beszéltünk, de hirtelen messzebbre került. Mit szóltál az eredményhez? mi szóltál az eredményhez való reakciókhoz? Mit szóltál ahhoz, hogy a közigazgatási bíróságoknak átmenetleg pátintett ez a kormány. Aminek természetesen nincs köze a néppárthoz való csatlakozásnak vagy tartozásnak, de az ember mégis azt gondolja, hogy ilyen véletlenek nincsenek. Én nem ismerném azért ilyen határozottan kijelenteni, hogy nincsen köze hozzá szerintem nagyon is van közel hozzá. Holik Há, István az, mondta ezt, de hát Holik István nem köti az igazbondás akkor viszont, úgy van. Ak akkor viszont úgy van. Üh, én, én azon meglepődtem, különösen azt figyelembe véve, hogy ugyanazon a kormányinfón, ahol erről szó esett, az is kiderült, hogy a, a CEU-val most megcsinálják ugyanazt német országi szinten, mint amit megcsináltak korábban amerikai szinten. Tehát, hogy ilyen meg megjáték zajlik. Üh, Meglepődtem rajta. Maradjunk a CEU-nál. A CEU most hol van? Hát a CEU ö, jogilag továbbra is ugyanaz az amerikai és budapesti székhelyű egyetem. Jó, de azokat képzései, amelyek, azok most hol vannak? Amely most éppen kiépíti a bécsi ö, oktatási tevékenységét. Ezek most szét vannak szórva. De alapvetően még még azért jobbára Budapesten működik. Ugye meg neki több képzése Amerikában, a Bárkalusban ami a kormány szerint nem megy, illetve nem, nem, nem megy, hanem nem vizsgálja, és most hozza létre az új együttműködés bécsel, De alapvetően még, hát ez egy lassú folyamat, tehát alapvetően még Budapesten folytatja a tevékenységét, csak ugye elvileg jogszabály szerint nem feltétlenül adhatnak ki amerikai diplomát, ami a a lényegét adja. És ez most a közeljövőben, ebben lesz változás, nincs változás, vagy nem tudod, fogalmad nincs? Mert hát megindult egy tárgyalás a bajorokkal a gyakorlatilag az egyetem működésének, finanszírozásának átalakításáról, aminek a lényege az lenne, hogyha Európai Uniós finanszírozásba kerül az egyetem egy meghatározott részének a működtetése, akkor ugye kikerülne a Lexeu hatóköre alól. Ugye ez lenne egy ilyen furcsa, nagyon magyaros kompromisszum, ami megoldhatná a helyzetet. De most váratlanul tegnap, hát van, akinek váratlanul én mondjuk nem annyira lepődtem meg de tegnap bejelentette a kormány, hogy hát ők nem, nem vizsgálják ezt a megállapodást, meg szerintük ez nincs is. Tehát most ugyanott vagyunk, hogy a kormánynak lépnie kellene, kellene egy aláírás ahhoz, hogy megoldódhasson a helyzet, ezt az aláírást ők nem hajlandók megadni az egyetemnek. Jó, de ahogy a közigazgatási bíróságoktól átmenetleg búcsút vettek, akár ez az aláírás is megszülethet szombatról vasárnapra. Akár megszülethet, csak akkor nem nagyon érthető, hogy ezt miért nem tennék meg, úgyhogy ez el, eltűnjön ez az ügy. Hát Ugyanúgy, ahogy a közigazgatási bíróságokról sem mondták korábban azt, hogy ö, tekintettel lesznek a bírói függetlenségre, most rájöttek, hogy tekintettel lesznek a bírói függetlenségre, és ezért elhalasztották. Igen, és szerintem itt a helyes kérdés az az, hogy mi a különbség a közigazgatási bíróságok és, a, és egy Magyarországon működő amerikai egyetem között. És szerintem az, hogy a Fidesz mostani érdekei, illetve kritikus helyzete szempontjából a közigazgatási bíróságok azok sokkal fontosabbak, mint a CEU. A CEU az egy elengedhető történet európai szinten, például a Magyarország rárom külföldi tőke szempontjából. A közigazgatási bíróságok azok kevésbé, hiszen azok érintik az itt működő külföldi cégeknek a jogbiztonságát. Jó, de abban a kíványságlistában, amit megfogalmaztak a Fidesz kapcsán, abban a CEU is benne volt? Hát tudjuk, hogy egy politikai tárgyalás az hogyan szokott menni. Hát én nem a tudom, legfeljebb van. olvasok róla, néha ilyen politikai tárgyalásokon azért nagyszámban nem voltam jelen. Mindkét fél megad ABCD -E követeléseket, és a, a folyamatok előre haladtával ebből egyet-egyet elengednek. Az, annak érdekében, hogy a tárgyalási pozíció az magasabbról induljon, és végül csak az igazán fontos eredmények maradjanak meg. Én bevalószínűleg nem gondoltam akkor sem, de szerintem ezt talán már ne, neked is mondtam, nyilvánosan tehát bizonyítható az állításom, nem gondoltam akkor sem, hogy a néppártnak a ceu, a CEU ugye az egy, az, egy, az egy kiemelkedő fontosságú tényező. Átugrottuk az uniós választásokat Magyarországon, vagy, vagy, vagy ez van hát az be Beszéltünk róla, nem, nem tudom, hogy mi, mi újat tudunk. Jó, hát akkor ne beszéljünk róla, nem tudom, mi újat tudunk mondani <gül> ez ígyben. Neked a CEU-hoz való kötődésed per pillanatnyilag momentán mi? De én a, továbbra is a CEU-nak a doktor jelöltje vagyok, vagy doktori hallgatója, ahogy tetszik. Még nagyjából egy olyan másfél-két évig, amíg szerencsés esetben megvédem a diszertációmat akárhol. Momentál, hogy hol tűnik, hogy hol fogod megvédeni? Már helyileg? Uh -huh. Hát ez az, amit nem lehet ugye most megmondani, hogyha egy, egy másfél éves, vagy két éves távolatban beszélünk. Én a legvalószínűbbnek azt tartom, hogy magára a védésre akkor már Bécsben fog sor kerülni, de hát ezt, ezt senki nem tudja megjósolni. Itt egy, itt egy olyan, olyan manőverre kényszerült az egyetem, amire én nem ismerek példát a világtörténelmben, tehát ez egy kiszámíthatatlan folyamat ilyen szempontból. Tehát ilyen nincsen, hogy novemberről decemberre egy egyetemnek kell, kell mennie a működési területéről. Annak meg a jelentőséget tulajdonít az, hogy a másik születésnapos a pápa helyett Madridba megy. Hát, Tehát értékválasztás tekintve bíre bármivel, vagy miután az ötös számú takkönyv tulajdonos, akkorában megmondta, hogy hova való a pápa valójában. Azt sem tudom, hogy az Orbán Viktornak honyos pártakönyve van. Ugye tudjuk az egyes, tudjuk az ötös, de a többit én nem tudom. Szóval, hogy, hogy, ö, hogy ebben az Zuhany híradóban tulajdonítsunk el neki jelentőséget, hogy menjünk tovább? Én nem tudom, hogy neki jelentőséget. Azt tudjuk, hogy Ferenc pápa a Fidesznek a dominás diskurzusában mit jelent. Mit jelent számodra a közeg. Milyennek a neve, ami most jön, ez a könyvünnep? Ez, ez, a... ez most a könyvhét lesz. A könyvhét. Amit mindig, mindig következetesen keverni szoktunk a könyvfesztivállal. Nem, nem akar, azért is mond, ment ez a hosszú ő. Igen, igen, ez olyan, mint, mint, mint régebben a Bangóni borbélyődik. akinek a nevét mindig úgy mondták ki, hogy Bangóni borbélyődik. Az emberek soha nem tudták, hogy melyik a név és melyik a nemné. Hogy beírta magát mi? a történelmünk történelmünkbe ez az a És hogy beírta magát? Így van, így van. A, a könyvhét Magyarországon hagyományosan leginkább a könyvfesztivál levezetése szokott lenni. Ami nem tud megjelenni a könyvfesztiválra, az megjelenik hát, akkoriban. A könyvfesztivál az hagyniadi könyvfesztivál volt. Hú, az énekben nem vagyok jó, húszmalányedik a harminchoz közelítve. Mert azért én arra emlékszem, hogy a könyvhét függetlenül, ha nem eszembe a, a neve, azért az én életemben rége utava jelen. Én annak idején dedikáltottam is. Én sűrűn jártam dedikáltatni. De ugye tudtam, hogy hol vannak ezek a sátrak, én most ugye a 70-es, 80-as évekről beszélek. Ott ültek a híres írók, lehetett velük röviden beszélgetni, és meg annyi aláírás gyűjtöttem Moldova Györgytől Mandíváig, bár az abc ben olyan nagy távolságot nem tettem meg. Azt is uzzakali. Én nem rég Kassák Lajosnak az 50- évekbeli naplóit, ahol már ír a könyvétől, és ott hődöt, hogy kiket tüntetnek ki. Ez a tehát ez egy nagyon régi. Tessék? Neked lesz könyved? Hát a könyvfesztivál és a könyvét alatt újat nem írtam. Nem úgy értem amit te gondo. Ja, lesz, de csak olyan, ami már megjelent a könyvfesztiválra. Tehát ilyenkor még a ennek a projektnek a kifuttatása megy, tehát ott még lehet majd találkozni a szerzőkkel, lehet aláírni, lehet új könyveket venni. Ennyi, ennyi fog történni. Nekem új könyvám úgy néz ki, hogy jövő áprilisig nem fog megjelenni most a munkák zajlanak. Mivel telik a nyár? Munkával, szerkesztéssel, PHD-val, illetve fogok utazgatni. És nagyon sokat szeretnék pihenni, bár valószínűleg közepesen sokat fogok tudni pihenni. Akkor nagy asszonynak még egyszer. Átadom is hasonlókat kívánok, ha nem szűn a parkalmából is. Igen, hasonlókat, így nehéz lesz. <gül> Lehet? Na Maros is Tibor van a vonalban. Jó reggelt kívánok. Lenne nekem egy ilyen külpolitikai elemző ma szónak abban az értelmében, hogy mindaz, amit az elmúlt héten történt, annak azt a sajátos táralását adná meg, amit egyébként az öninterpretációjában meg lehet tudni, azért az öninterpretációja mégiscsak egy sajátos és közel interpretáció abban a szférában, ahol voltak a választások. Mindjárt a arányokat tekintve, hogy milyen sokan mentek el. Igen. Igen, próbálok, jó? Próbáljuk. Honnan kezdjük? Hát, honnan uh, kezdjük, hogy legyen egy kis öndíséret is az egészben mindig, mert <gül> annélkül Magyarországon nem lehet boldogulni hogy egyszer már hivatkoztam erre, hogy én a januári vagy februári magyar szemlében megírtam, hogy szerintem ez a mostani európai parlamenti választás minden eddiginél jelentősebb lesz, és ez tükröződni fog a részvételi arányokban. És ez nagyon úgy tűnik, hogy, hogy ez, ez, ez bekövetkezett. Tehát a részvételi arányok egyébként először az európai parlamenti választások történelme során emelkedett, az átlagos részételi arány is, és a legtöbb országban a részvételi arány is emelkedett a, az előzőhöz képest. Méghozzá nem is kismértékben, 10%-os, átlagosan 10%-os emelkedés volt, ami azért egy, egy nagyon szép eredmény. És, és ez azt mutatja, hogy legalábbis a mostani évben ezen a választáson sikerült ö, közérdeklődést kiváltani. És az én tézisem az, hogy ha ez, ez így marad, akkor, akkor az európai parlamenti választások innentől kezdve jelentősebbek lesznek, mint korábban voltak, vagyis az embereket jobban fogják érdekelni. Alapvetően három okra vezethető vissza. Leginkább szerintem annak köszönhetően, hogy olyan témák kezdenek kialakulni, amelyekről a választópolgárok tudják, hogy európai ügyek. Most egyelőre két téma Körül van konszenzus, hogyha az Euróbarométer felméréseit, ami ugye az Európai Unió nagy közvéleménykutatása megnézi az ember, akkor két olyan téma van, amiről lehet látni, hogy Nyugat- és Kelet-Európa más más súlyokkal, de megegyezik, hogy európai téma az egyik a migráció vagy bevándorlás kérdése, és ehhez ezzel összefüggő kérdéskör, a másik pedig a klímaváltozás vagy globális felmelegedés kérdése és az ezzel összefüggő kérdéskör. Az utóbbi jelentőségét mutatná az, hogy a zöld pártok előre törtek, vagy a kettőnek nincs összefüggése? Van összefüggése, részben, részben ezt mutatja, másik részben pedig a baloldal szerkezeti válságával is összefügg ez a dolog. Tehát a, a zöld pártok egyrészt a témájukkal tudtak most előre törni, másrészt pedig azért tudtak előre törni, mert a szociáldemokratapártok most már hát tartós és gyengeségben szenvednek úgy tűnik, hogy nem A kérdés, hogy a zöld párt az inkább baloldali mint jobb oldali? Tulajdonképpen um, a, ez egy nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy annyiban strukturális, hogy a zöld pártok között a német, tehát a, a, a, a német zöldek, mint első és legnagyobb zöld párt mintadó. És a zöldek hoztak egy történelmi döntést annak idején 1998-ban, amikor Gerhárs Schröder szociáldemokrata pártjával kötötte koalíciót, nyilván nem előzmények nélkül. De van példa a tartományokban arra, hogy például a keresztény demokratákkal vannak koalícióban, tehát teljesen jogos a kérdés, nem ennyire egyértelmű, hogy egy, egy zöld pártnak balózalinak kell lennie. Ők annak idején, ugye, valószínűleg a 80-as években úgy is fogalmazták meg magukat, hogy ők nem a jobb és nem a balódalom vannak, hanem elő vannak, úgymond, tehát ők a haladást e, és a jövőt képviselik. De most szerkezetileg ez úgy néz ki, hogy inkább a baloldal. van ez a két téma, ez a két téma egyébként majd a jövőt illetően, amikor jönnek a szürke hétköznapok, hogyan fogja befolyásolni az unió életét, mert hát gondolom emellett még számos más kérdésben kell tudni Igen. létezni. Ennek a két Minden témának gondol? a jelentőségét egyrészt az adja, hogyha valaki felüti az Euróban, az, hogy felkerese az interneten, mert ott is megtalálható, akkor az Euróbarométerben rendszeresen vannak olyan kérdések, hogy ön szerint melyek az Európa előtt álló legfontosabb problémák, és egy olyan kérdés is, hogy ön szerint mi az ön országa előtt álló legfontosabb probléma. És mára eléggé világosabb válik, hogy míg a választópolgárok az Európa előtt álló problémaként a bevándorlást és a primaváltalást jelölik, meg addig a saját országuk előtt álló problémaként többnyire, egészségügyi ellátás, munkanélküliség, oktatás, és a többi, tehát elosztó, magyarosztó rendszerek problémái, vagyis a, ennek az a jelentősége, és mindjárt rákanyarodok arra is, hogy ez hogyan jelenik majd meg, hogy ma már úgy tűnik, hogy a választópol, az európai választópolgár különbséget tud tenni felelősségben az európai szint és a nemzeti szint között, ami azt is jelenti, hogy az európai parlament és a magyar, mint döntéshozó szervek, Innentől kezdve ö, nagyobb bátorsággal tudnak... Jó, ha itt tartunk, akkor egy apró kérdés, lehet, hogy lényegtelen, de azért megkérdezem, mennyire igaz az a tétel, mely szerint az ember az Európai Uniós választáson könnyebben adja le a szavazatát olyan pártra, amelyel kacérkodik, miközben ugyanezekre a pártokra a parlamenti vagy helyhatósági választásokon nehezebben vagy egyáltalán nem adja le a szavazatát, nem kísérletezik. Ez igaz, szerintem. Ennek az oka az, hogy az Európai Parlamenti Választás nem vezet kormányalakításhoz. Függetlenül attól, hogy a görögök nébe le tört a Ciprasznak a bicskája. Függetlenül attól, igen. Tehát meg meg vannak van más országok is, ahol az ellenzéki pártok győztek az Európai Parlamenti Választáson. Sőt, ezt szokták tipikus mintának tekinteni, hogy ilyenkor úgynevezett protest adnak le a választópolgárok, vagy nagyobb arányban adnak le ilyen tiltakozó szavazatokat, azaz szavaznak olyan pártokra is, amelyeket egyébként a nemzeti politikai arénában nem gondolnak komolynak, nem, vár, nem, nem, nem, nem mernék rájuk bízni a kormányzást. Ilyenkor azonban úgy gondolják, hogy nyugodtan ilyen lehet, lehet rájuk szavazni, mert hát úgy sincsen semmilyen végrehajtó hatalom beli következménye a dolognak. Igen. A másik, a intézmények, ami miatt jelentősebbé vált szerintem ez az európai parlamenti választás. Mára az európai parlament egy jelentős intézményén ötte ki magát, amit a magyar, a mi beszélgetéseimből is kitűnően, ugye ma már az egyes országok belpolitikájának az alakítójává is válik az európai parlament. Például a jelentés, van ez elképzelhetetlen el lett volna, hogy az európai parlament elfogad egy jelentést, és valamennyi ország úgymond magát az, az belpolitikai vita témává válik. Senki nem foglalkozott különösebben az Európai Parlamenttel. Ma már látszik, hogy a, a, az egyes országok politikai közvéleménye odafigyel az Európai parlamentre, Ez is szerintem lehet az érdeklődést a választások iránt. És a harmadik, a leginkább vitatott eleme ennek ez a bizonyos csúcserrölti rendszer, ami szerintem a jövő szempontjából a legérdekesebb, hogy mi történik vele. Jó, most. meg. hogyan alakult Igen? ez ki? A csúcsjelölti rendszer. Igen. A Cúccselölti rendszer úgy alakult ki, hogy ez egy régóta, régóta és hosszú, régóta húzóra és hosszú fejfájása volt az Európai Unió intézményi építőinek fogalmazunk így, hogy alacsony a részvétel az Európai parlamenti választásokon, és többek között arra a következtetésre jutottak, hogy az mivel nincsen megszemélyesítve, nincsenek megszemélyesítve a politikai opciók, tehát ellentézünk egy elnökválasztással vagy Magyarországon, ahol mindegyik pár egészen kicsi pártot is időnként miniszterelnök jelöltet állítanak. Tehát ezzel próbálják Igen. megszemélyesíteni a politikai opciókat. Ez, ez nincsen ugye európai szinten, ezért kitalálták. Már 2009-ben tettek erre kísérletet, de hivatalosan 2014-ben volt a legerősebb az a törekvés, hogy úgynevezett a, a nagy európai pártcsaládok... Magyarul párcsaládok, ez egy abszolút új jelenség. Hát amennyiben egy... egy igen, egy öt. Hát, öt hát ahhoz képest, amióta az unió igen. van, ahhoz képest ez minden esetre igen. elenyésző. Hivatalosan ez a második kísérlet. Fontos két dolgot megjegyezni. Az egyik, hogy ennek nincsen jogi alapja. Tehát végvilágon semmi jogi alapja nincs. A szerződés, ami az unió működését szabályozza, az úgy szól hogy az Európai Tanács jelöli az Európai Bizottság elnökét, és az Európai Parlament jóvá hagyja a szavazatával, vagy elfogadja a szavazatával. És az Európai Parlament tulajdonképpen ebbe kapaszkodott vele 2014-ben is, meg most is, 2019-ben is, amikor azt mondta, hogy a maga részéről csak olyan jelöltet fog majd elfogadni, aki csúcsjelölt. Ez 2014-ben egyértelmű volt, mert 2014-ben azt mondták, hogy aki az európai parlamenti választáson győztes párt csúcsjelöltje, és ugye így rajzolódott ki Jean-Claude Juncker egyértelműen, 19-ben ennél homályosabb, még tavaly, tehát 18 fogadták el azt a parlamenti határozatot, amiben homályosabban fogalmaztak, amiben azt mondták, hogy az európai tanácsnak a csúcsjelöltek közül kell választani. Válasz... Igen, választani, tehát nem szükségszerűen Manfred Weber, nem szükségszerűen egy győztes párt, csúcsjelöltjének kell lennie, de valakinek a csúcsjelöltek között. Hány csúcsjelölt lehet egyszerre? Ú, nagyon sok, ez nagyon legviccesebbet a liberálisok alapították, akik létrehozták az úgynevezett Európa csapat nevű hmm. közösséget, hat főből áll, többek között egy magyar is a Momentumos is tagja volt e, ennek, és azt mondták a liberálisok, hogy hát ő nekik Tulajdonképpen ők a csúcsjelöltjeik. Ezt aki Magritte Vestager vasárnap este, nyilván már az eredmények ismeretében be is jelentette, hogy hát tulajdonképpen ő volt a liberálisok csúcsjelöltje. Nincs korlátozása a csúcsjelöltek számának. Oké, okay. végül is az, hogy kit fognak bedobni az Európai Parlament számára, mint szavazási tétel, az hogy működik? Az Európai Tanács megállapodik. Mikor? Uh, Majd júniusban? Júniusban. Valószínűleg ugye most májusban leültek egyet vacsorákat kedden este, ahol uh, ilyenkor ez egy ilyen orientáló beszélgetés. Uh, Sajnálja, ahol, hogy egy ilyenen nincs jelen? Mert ez, ennek a műfaja, ez kicsit kicsit, hát, szóval ez, ez egy ilyen fura valami, nem? Igen, de elég jól kitapinthatók voltak az előzetes és utólagos nyilatkozatokból az egyes tagállami koncepciók és. Amúgy meg én nem vagyok nagyon a vacsoráknak a híve. Jó, már de ilyen ilyen... két makaroni között azt mondják, hogy izé, körülbelül ezt így képzeli az ember. Igen, hát körülbelül igen, mm. de hát igen, de hát, hát miért ez hivatalos munkavacsora, azért van máshol is, ez nem olyan exkluzív. De egy, egy, egy ilyen vacsora az mennyire része, ahogy a politika úri huncutság? Az a baj, hogy nem értem, hogy, hogy mit ért. Uri tehát, ha az ember be, be, be, belenézne, akkor azt látná, mint a rizsporos intrikeknek, tehát látna egy ilyen izé kosztümös nem. filmet, amiben a kosztüm az éppen a 21. századra van kalibrálva. Tehát nem viszont, inkább egy üzleti vacsorát látna, Na. ahol előtte és utána ilyen négy közti, hat közti beszélgetéseken közelhetnek az álláspontok, ott magánál az asztalnál. Okay. A, az a vacsora mindenki... után mit lehetett jobban tudni, mint a vacsor előtt? A vacsora után azt lehetett talán jobban tudni, hogy erősebben tudni, mint előtte is lehetett sejteni, hogy a tagállamok meghatározó része, talán többsége nem igazán hív ennek a csúcsjelölti rendszernek. Amitől ugyanakkor és nem akarnak eltekinteni? Hát ez még az is lehet, hogy el fognak majd tekinteni. Uh -huh. Tehát, ugye egy két nagy erő... Álljon meg a fákás, hogyan ment előtte? Hogyan ment előtte? Micsoda ez a, a, a, a választás, tehát amikor még nem volt ez a spiccer kandidát, akkor mi hogyan ment? Akkor jött hogy az európai tanács, tehát az állam és kormányfőt megállapodtak hmm. egy évben, és akkor ezt nyilvánosságra hozták. A Lisszaboni szerződés óta az Európai Parlament, tehát a 2009 óta az Európai Parlament meghallgatta a bizottság elnökét, megszavazta és igaztalba lépett a bizottság. Oké, okay. még adján. ezen az úton megyünk tovább, azért arra kérem az elemzőt, hogy az eredményről, össz-európai, vagy egyes országok szintjén ezt majd az elemző eldönt, hogy hogyan szeretné térjen ki? Hú, 28, hát nem, egy -egy nem gondoltam, hogy végigveszi, hanem, hanem ból, hogy ránéz, modártávlatból, ön egyébként is egy magas ember, tehát nem is kell felemelkednie, tehát hogy, hogy ránéz a, a szemével erre, a terepasztalra, mit lát? Azt látom, hogy a a centrum pártok, angol szóval ez a mainstream pártok, tehát azok, amelyek az Európai Integráció hagyományos támogatói uh -huh. közében közé tartoznak, Keresztény nem magad a, a szociális, uh -huh. a liberális, egy gyenge hármas, erős kettessel megúzták ezt a vizsgálást. Van-e összefüggés uh, e se ennek az osztrák eseményekhez, vagy most ne kezdjék el itt Szerintem nincs. Nem, nem jelentős. Azt látom Ausztriában is, tehát támogató... is ez eszként Tehát enélkül is az született volna, igen, mint... Igen, igen, ez igen az elemző nem lepte meg. Uh, tulajdonképpen én ezzel, er, ezzel számoltam, hogy egy karcsúbb többség, de, de Ez jelenti többsége. az elemző szerint az, hogy a státuszkó maga adott, legfejebb gyengébb talapzaton áll. Igen. Ez azt jelenti, hogy a státuszkó inog, de áll. Uh -huh. Mennyire inog? Uh, szerintem, szerintem stabilizálhatóan inog. Tehát az elkövetkező öt év nagy feladata az lesz a centrumpártok számára, hogy olyan eh, mozgásokat hajtsanak végre, rájuk van bizony, milyen irányba, amelyekkel ez a centrum többség, ez bővíthető lesz. Az, hogy a centrumpártok kikkel fognak össze, liberálisokkal, zöldekkel, kiket próbálnak bevonzani a, a, a centrumba, az mindenki a függvény? Hát legyen a, a többségük? matematika függvénye. <laughs> ránéz a a többire, és gyakorlatilag felteszi őket egy mérlegre? Most tulajdonképpen, most igen, tehát lehetett volna ennél kiérezetebb is a helyzet, annyiban, annyiban, egy kicsit talán akkor mégis korrigálom az elemzőt, egy picit annyiban meglepte a dolog, hogy az elemző azt hitte, hogy a centrum koalíció mellett, tehát a liberális, uh -huh. a a koalíció mellett, számszerűségében legalábbis versenyképes lesz egy, egy bal, baloldali koalíció, tehát egy liberális, uh -huh. szocialista, zöld, kommunista, fogalmazunk uh -huh. így, vagy az vagy, adikásból vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, és esetleg egy, egy jobb oldali koalíció, uh -huh. tehát egy néppárti, konzervatív, függet, szuverenista, vagy egy ilyen kisebődés. Most ez egyike sem tűnik úgy, hogy versenyképes többség lenne, tehát úgy nézni, egy centrum párti koalíciónak a mai állás szerint nincs nagyon alternatívája, egy olyan lehet még, hogyha mostani három párt bevenni még mondjuk a zöldeket, jó, hát tegyek fel egy olyan kérdést, ami látszólag nagy tudásra de és hogy komplet fülyeséget kérdezek. Azok, akik egyébként beleértve a miniszterelnök urat, aki ma ünnepli a születésnapját, ő már a második, mert benyórita is ünnepli, tehát mind a nap, boldog születésnapot, mert csak a Filipovval beszélgetve, nyilvánvalója a benyórita került az első helyre, de most az első helyre a miniszterelnök úr került, ugye számtalan alkalommal e, kritika érte e, az osztrák belpolitikát, hiszen azt mondták, hogy az ottani státuszkoz azért is alakulhatott ki, mert az a koalíció, ami létrejött, az elkényelmesítette az osztrákokat. Most olyan dolgokat mondok, amiket hallok, nem értek hozzá, igen, csak a fújom. Igen, igen. Tehát mondok olyat, hogy kecskemét, mert azt tudom mi az, hogy kecskemét. E, az, hogy hasonló jelenség van az Európai Unióban, az európai parlamenti együttműködésben, az vajon mutat-e hasonlóságot, vagy ez két Igen. teljesen különböző dolog? Nem. Ez mutat hasonlóságot, ugye a nagy koalíció, ami Németországban meg időnként Ausztriában is, Ausztriában időnként Németországban Igen. van, és az európai parlamentben is hagyományosan van. lenni. azzal a veszély, két veszélye jár. Egyrészt a pártok közötti verseny is belviszi az intézményrendszeren belülre, hiszen ha együtt kell akkor kifelé egységet kell mutatni belül pedig gyilkolják egymást, tehát igazi udvari politika. Igen. Másrészt pedig a választópolgárok számára összemosódik a két párt, a kormányzati uh -huh. felelősségből adódóan. És ezért, amikor ők elégedetlenek, egy, vagy csak extra változatosságot akarnak, akkor a két nagy párton kívül keresnek maguknak valakit, aki alternatívát nyújt a nagy koalicióat. Ezt egyébként az elmúlt közel öt évben ön is tapasztalta? Hát az elmúlt öt év az már tulajdonképpen a végeleménye volt, igen, persze, összenyomja az európai integrációt, összenyomja a centrum pártokat, részben abból adódóan, hogy ezek a pártok mindez idáig feltétel nélkül támogatták az európai integrációt, vagyis azon polgárok szemében, akiknek akik ilyen vagy olyan bajuk volt az európai integrációval jogosan, mondjuk, az ő számukra mind a három párt ugyanazt jelenti. Jó, ilyen, magyarul, ilyen, ami most be fog következni, akár jót is tehet az uniónak. Igen, ja, kifejezetten jó. Köszönöm. Ez, ez egy innováció. Mind a ketten bekerülnek, vagy csak az, a liberálisok kerülnek be, vagy a zöldek, ugye annak függvényében, oba, amelyik... a többségben? A Igen, igen, igen. É, nem, hát én, a, én szerintem a zöldek matematikailag a zöldeknek nincs értelme bekerülni, politikailag pedig kifejezetten káros lomba a Magyarok, akkor a liberálisok. Szerintem liberális, szociáldemokratikus, a jó lesz. Ez sem lesz egyszerű. Ez sem lesz egyszerű, ezt a liberálisok sem tudják még ma, hogy ők kisodák. Mert, mert ugye mindenképpen most be akarják venni macron és az ő pártját, a, a L'Aretu-Vican-Marshot, de, de az, az a párt azért nem olyan liberális párt. Hát igen, ő meg nem akar egyedül maradni, ugye, mert akkor mert igen, a, a, azzal igen, a 22-vel, az feltétele... vagy nem tudom, mennyivel nem megy sokra. Igen, és az ő rögtön feltételeket is szab, hogy ő hogyan akarna bekerülni, és hogy a liberálisok liberálisak kössenek valit. Macronnal nagyon nehéz, ezt meg ne kell mondjam, mert ő az, aki az Európai Tanácsülésen is a csúcs előti rendszer elleni tábornak egyértelműen a vezetője, annak idején a Brexitben is ő mindig külön szempontokat érvényesített, és most is ha úgy tűnik, hogy ő neki külön szempontja van. Azért is érdekes, tehát tényleg egy, egy hülyével beszélgetek, ugye azt állítja, hogy semmit se tud, de mégis közben kérdez, hogy ugye ő közben a saját hazájában minimálisan, de vereséget szenvedett hát minimálisan a vereséget és a népszerűségi mutatói rendkívül alacsony. Tehát ezzel együtt van ilyen zsarulási potenciálja. Azért ez... Hát igen, mert Franciaország iránt azért egész Európának egy pipit könyvbe látható. A kultúra, a szépség, a műveltség, hazája. A tisztaság. És... És... De... Igen, és Franciaország ebből él kb. 30 éve. Csak? <hih> hát jó, nem akartam <hih> bántó lenni a franciák irányába, igen. Oké, rendben van, hát akkor van ez a kulimász. Ennek mikorra kell összeállnia? Hát ami, ugye július, július elején, tehát a hetedik hónap elején összeül az Európai Parlament, és megalakult tulajdonképpen az Európai Parlament új szervezeti rendje, és július közepén, 13-14 körül valahogy így, tartanak egy olyan plenáris hetet, amikor elvileg már az Európai Bizottság új elnöke, vagy elnök jelöltje, bemutatkozhat az Európai Parlament. Előtt, ha akkor már van név, és van mögötte egy minősített többség. Ezt nagyon fontos tudni, hogy nem kell teljes egyhangúság az Európai Tanácsban ahhoz, hogy, hogy legyen új elnök jelölt. Ugye 2014-ben is uh, volt ellenték, hiszen akkor Magyarország és nagy britannia szavazott Jean-Claude Juncker ellen végül, de a minősített többség megvolt. Az európai tanácsban arra, hogy Jean-Claude Juncker legyen az Európai Bizottság elnök jelöltje. És hát most hát július történt, ez lehet, hogy meg lesz ez a név, akkor az Európai Parlament megtárgyalja. Ezt ha jóvá hagyja... Jó, amikor ön múlt héten nyilatkozott és azt mondta, hogy a Weberrel semmilyen probléma nincs, akkor az... Ne, ne, ne, ne, ne, igen, bocsánat, le igen, le igen... Lenne. A kérdés arra van, hogy, hogy alkalmatlan-e már, függő? Erre gondolod, az Igen, igen, igen. Én azt mondtam, hogy alkalmas. Én azt nem azt mondtam, hogy nincsen. És az utolsó, hogy én azt mondtam, hogy alkalmas. És azt mondtam, hogy szerintem a miniszterelnök, amit mondott, az nem az emberi alkalmasságát kérdőjelezte meg, hanem ott egy politikai helyzetben, mint miniszterelnök, reagál. Igen, egyetértek. Igen, egy igen az... hát, ami, ami egy olyan érzékenységet mutatott, amit egyébként nehéz lenne elvitatni. Ez így van. És ez teljesen jogos. Igen. tehát igen. így van. De én nem mondtam. Én az alkalmasságról beszéltem. Ez egy másik kérdés, hogy hogy Zébernek meg lesz-e a támogatottsága? Erre ma általában meglehetősen kevés esélyt adnak az elemzők. Hogy meg lesz e egy, egy, könnyen, egy jól azonosítható és meglehetősen komoly hatalmi erővel rendelkező támogatója van, ez Angela Merkel. És innentől kezdve ez egy kicsit Merkelről is szól szerintem, pro és kontra is, tehát Merkel számára is ez egy olyan csata, amit a saját pesztisének a megőrzéséért, vagy, vagy visszaszerzéséért, vagy, vagy, vagy gyarapításáért vív. És Emmanuel Macron, aki a másik oldalon felsorakozott a csúcsjelölti rendszer ellen, szintén egy kicsit róla is szól, az, az a két személyiség, akik, ő, Ők kit támogatnának, vagy most csak egyszer arról van szó, hogy ne az legyen, akit javasolnak? Hát első körben arról van szó, hogy akkor az Európai Tanács ne kösse magát a csúcselőtti rendszerhez. Ez tulajdonképpen megtörtént. tehát uh, a, a, a, Ugye a hivatalos nyilatkozatokból az jött le, ami egyébként evidencia, hogy persze a csúcselőtti rendszer csak egy ajánlás, de ez nem köti az Európai Tanácsot. Az igazi kérdés majd valószínűleg június végéjén jön, hogyha, hogy, hogy akkor ki. Ki az, aki mögé fel tud sorakozni a tagállamok minősített többsége? Jó, de ahogy én ezt kiveszem, hogyha a liberálisok lesznek a harmadik partner, akkor az önmagában egy eléggé izgatott állapotot fog előidézni, hiszen ez a Macron gyerek, ez már elnézést tehát a Macron az valószínűleg magának a csúcs jelöltnek a személyét tekintve, tehát nem ott fog megállni ami az egész Európai Uniónak a működését vagy működtetését illeti, hanem permanensen lesznek majd olyan javaslatai amivel a két nagy párt, aminek a két nagypárt úgy fog örülni, hogy előbb összevonja a szemöldökét, de aztán valamit kell belekezdeni, hiszen a többség csak úgy van meg, hogyha egyébként abban megegyeznek. De ez egy igen. új szituáció lesz. Igen, itt jelent könnyebséget az, hogy valószínűleg nem csak az Európai Bizottság elnökéről lesz szó, hiszen most 2019 ben a bankelnökről is a legkülönbözőbb. több, igen, az Európai Tanács Elnöket Jó, de ez Donáltus. egyben azt is mutatja a kedves elemző, hogy ezeknek a pozícióknak olyan központi jelentősége van, hogy ebből adódóan annak is központi jelentősége van, hogy ki van ott. Tehát nem mindegy. Tehát miközben beszélünk meg annyi strukturális változásról, igenis az, hogy különböző intézmények élén ki van, ennek a jelentősége Én. közelebb van a tízeshez, mint az ötöshöz. Persze, igen, még óriási jelentősége van, még akkor is, hogyha annak is, hogy ki a biztos. Jó, de azt árulja el nekem, hogy ezeknek az egymáshoz való viszony azért nem árt, hogyha nem ellenséges, mert meg tudnak egyezni a személyekben, de ezeknek az egymáshoz való viszonya, enyhén nem ideális, és a macska egér párhuzamra emlékeztet, azért az nem tenni vidámá, vagy lehet, hogy nagyon vidámá, de nem tenni könnyűvé az Európai Unió életét. Igen, igen, igen, igen. Ezért nagyon fontosak az informális tényezők ebben a kérdésben. Tehát formálisan kinek ilyen-olyan hatásköre van, és ezt azt kell csinálnia. De amellett De ez, ez mennyire emberek... köti meg a jövő? Tehát ugye a mostani, a magyarországi vezetés azt mondja, hogy az unióval az a legnagyobb probléma, hogy egyébként magukat összetévesztették egy politikai testületet, miközben nekik a politikai testületet, tehát a politikai vonatkozásokban inkább hátrébb kéne vonulni. Ez, amiről most beszélgettünk, mennyire segíti azt elő, ami a magyarországi kritika megvalósulását illeti? Akár elősegítheti. Ez részben attól függ például, az Európai Bizottság elnöke mennyire erős személyiség. Ezért, uh, uh, hogy mondjam, szokatlan... A Juncker az, amikor... az volt? Juncker Juncker egy erős koordinátor volt. Tehát a koordinátori szerepkörben ő, ő erős volt, de ő nem ez a, hogy mondjam, nem, egy, nem, a nem a vezér típusú vezető. Ezért, ezért is Kérdés az, hogy az, az Európai Bizottság elnöke én szerintem a mai helyzetben nem tud lenni egy olyan lánglelkű, karizmatikus, forradalmát típusú, vezértípusú, kinek mi tetszik. Uh, vezető, aki úgymond uh, vezetni Európa népeit a szorosabb... Ez ezt azért nem lehet megtenni, mert egyébként nagyobb kompromisszumra van szükség, egy ilyen látgagyú ember pedig nem tud kompromisszumot kötni. Így van, így van. Az Európai Bizottság tipikusan egy közvetítő testület intézményi helyzetéről van. Nem tud a tagállamok nélkül semmit sem tenni tulajdonképpen. Ezért ezért mondtam annak, ide az elmúlt öt évben is mindig, amikor az Európai Bizottság úgymond diktátumaival szemben Fogalmazták meg a kifogásokat a tagállamok, hogy nincs. Az Európai Bizottság a tagállamok együttműködési akarata nélkül nem létezik. Nem tud semmi, sem csinálni. Mit, ke mi mit kezdjünk a Brexit párta? Mit kezdjünk Angliával ebben az egész izében, amiről beszélünk, vagy azok hát, majd kiválnak ez... október 31-ig, vagy lesz valami? Ez a legbornírtabb része a dolognak, ami az Európai Tanács egy előző ülésének a döntéséből került elő. Ugye kiderül, hogy a britek nem fognak tudni kilépni, az eredeti határidőre ezért megindult a vita, hogy meddig hosszabbítsák meg a tárgyalási folyamatot. A németek szerették volna, hogyha egy hosszabb határidőt adnak, a franciák nem akartak beleegyezni egyáltalán a hosszabbításba. Ezért az Európai Tanács mint egy átlagot vont az egymásban. Így az október 31. Így az október 31, ami, ami azt jelenti, hogy a britek ugye megválasztották a képviselőiket, akik részt fognak venni az Európai Parlament és az Európai Bizottság vezető tisztségviselőjének a megválasztásában, majd pedig végeztével a végeztével... Erre, erre, erre korábban az elemző úgy reagált, hogy nem volt ő elragadtató. Hát nem, az elemző most sincs elragadtató ettől. Ez a politikai felelőtlenségnek ad egy óriási teret. A blitek, egy Brexit párt a maga több tucat szavazatával be tud, befolyásolni tudja, az Európai Parlament intézményeinek a, a, a tisztségeinek az elosztását, úgy, hogy maga a Brexit, persze, az európai intézmények ellen. Egy zárójeles kérdés, mert ugye közeleg a nyolc óra, és még vannak két kérdésem legalább. Az egyik az, hogy az a benyomás, amely korábban alakult, mely szerint a Merkel-Macron kapcsolat, ugye, hogy ez korábban is azért a franciáknak és a németeknek volt egy, egy, egy viszonyuk, az egy látszat viszony ö, annak a függvényében, vagy annak a fényében, amiről most az elemző beszél? Azt hiszem, hogy ez egyre inkább ez viszonyá válni. Igen, igen, tehát ez talán megvolt az elején a, a, a közös akarat arra, hogy ez egy uh, ugyanolyan harmonikus viszony legyen, mint a nagy, a, a nagy viszonyok, a kol uh, mitterrand és a, többi, és a többi, de ez, ez, ez valószínű egyre többjel utal arra, hogy ez, ez nem egy igazán szívélyes viszony már. Az a tétel, mely szerint célirányos ez egy megfelelő szerkezet a centrumhoz tartozni, az fennáll elmondván, hogy a döntés előkészítés, majd maguk a döntések is ott születnek, vagy ők határozzák meg. Aki ez a politikai családhoz tartozik, az jobb esélyekkel rendelkezik, mint a végeken levők. Én szerintem igen. igen. Azt kérdezem öntől, anélkül, hogy belpolitikai tényezővé akarnám varázsolni, hogy vajon ö, a reklámadó vagy a közigazgatási bíróságoknak az átmeneti vagy tartós szüneteltetése egy olyan a szó jó értelmében vett kompromisszum a magyar kormány részéről, amelyel jelezni akarna a néppárt felé, Haszonelvűen vagy nem haszonelvűen már, mint a végeredményt, vagy az uniós választásokat, illetve ezt most helyezzük napirenden kívül, azt szeretnénk hozzátok tartozni, és ezzel jelezzük békülési szándékunkat. Hát itt én is csak salágatni tudok, a jelek arra utalnak, de, de ez kremlinológia, tehát nem beszéltem senkivel, nem hallottam semmit. Én az orrára hagyatkoznék. Te... Hmm. Igen, talán igen, igen, igen. És ennek a jelentősége nagy? Én óriás nap tartom, igen. Meglepődő? Jó lesz, igen. Jó leset. Jól lesően meglepődtem, Fogalmazunk ki, igen. Ami egyébként azt is mutatja, hogy az ember soha nem menjen biztos. Hát a politikában soha nem lehet biztosan menni. A politikában mindig bizonyos bizonytalansági pontokat kell elfoglalni vagy képviselni, aztán kiderül, hogy ez vagy biztosá válik, vagy Ezek a bizonytalansági tényezők egyébként önben ugyanúgy működnek, mint bárki másban. Tehát ön is tisztában van azzal, hogy adott esetben egy nap hirtel másféleképpen viselkedik, mint előző nap, meg a következő? Igen, de hát azért, amikor elvi kérdés. Tehát én nagyon sokat számít szerintem az, hogy az ember mennyire gondol komolyan elvi kérdéseket. Mit gondol a politikában? Politikáról ez elvek kérdése, vagy pozíció kérdése, vagy helyzetek kérdése mert ez sokban megkönnyítheti az egyes bizonytalansági pontok elfogadását, hogy És mit lát az elemző, hogy az a 13 ember, aki erősíthetné a néppártot, a mai tömb számára mennyire fontos az előéletet illetően, illetőleg a mostani békülési szándékot, ha ez békülési szándékot figyelembe véve? Matematikailag nem fontos, politikailag fontos lehet, amennyiben szerint tehát matematikailag ez a 13 mandátum, ez, ez most, hogyha összejön ez a keresztény, amikor a liberális szociáldemokrata a koalíció vagy többség, akkor, akkor többen nem, nem nagyon osztva, vagy De politikailag mégis fontos lehet, hogy megjelentek olyan hírek, hogy ismét csak Emmanuel Macron, aki lassan a beszélgetésünk főhőse lesz ma állítólag azt akarja elérni, hogy a Fidesz semmiképpen ne lehessen az európai néppárt tagja, csak úgy lép koalícióra, amit én egy elfogadhatatlan, vagy impertinens követelésnek tartok mert ennyi akkor Magyarország is elkezdhetni diktálni, és Franciaországban hogyan álljának fel a különböző pártok pártpolitikai... És a politika úgy működik, való. hogy az ember azt mondja az Orbán Viktornak, hogy vele sohasem, miközben a b 4 leül a Spitzer kandidát rendszerének a megdöntése érdekében? Pe. Mm. Hát persze persze, mm. persze, persze, ezért mondom, hogy ez egy teljesen elfogadhatat, nem elképesső mm -hmm. dolog. Azért a, a politikában az elvek mások, mint az elvek a politikán kívül? De ha a politikán kívüli elvekkel nincsenek összefüggésben a politikai elvek, akkor az elővegyük hogy... Nem fogok önnel nagyon vitatkozni. Így van. Igen. Hát, mi igen. Tehát. És mi volt? Igen. És mi volt? És nem, mi nem, volt? Én mondom. Agyre tehát, hogy nem, nem, nem, nem. Tehát arról volt szó, hogy mit akar a Macron, és arról volt szó, hogy létszámát is politikai. Tehát a politikai elvekkel. Ja, igen, politikai nagyon fontos. Szerintem a néppártnak nagyon fontos lehet az, hogy megőrizze, egy is nézzük a Fidesz. Európa, Jó, de akkor nem együtt tudjuk együtt kikerülni azt, hogy vajon a Merkelnek az Orbánhoz való viszonyája, és a Macronnak az Orbánhoz való viszonya, miközben egyik sem bensőséges és meleg, hát annak, a lej, annak alapján, amit én olvasok róla, ami nem feltétlen mérvadó, vajon ezzel együtt születhet egy olyan megoldás, hogy valaki felkiállt, ha homlokára csap és azt, hogyha jöjjenek? Szerintem igen, Tehát a, ugye, ahogy, a, ahogy azt szokták mondani, a politikában sohasem mert azt mondani, soha. Abszolút születhet, ez csak az akarat kérdése. Szerintem egyik oldal, tehát a Merkel részéről megvan az akarat, ezt előleg nekem nincsen kétségem, hogy a CDU, ha, ha ez megoldható, akkor mindenképpen a Fideszt akarja, hogy az Európai Néppárt tagja maradjon. Macron részéről pedig ez egy politikai egy tét az ezer közül a, a rulettasztalon, tehát nem hiszem, hogy... Jó, ami a Macron-t illeti azt állulja el, hogy miközben a Macron számai alapvetően nem jog, de ezzel együtt e, már sokkal hosszabb ideje tartja fönn magát, mint amit, meg hát tudja magát megjelentősen jelentősnek jeleníteni. Ez egy tartós jelenség, tehát azzal a politikai magatartással, amit ő űz, ezt tartósan meg lehet teremteni, vagy ez egy viszonylag hosszú görögtűz, de de nem tart el annyi idei, mint ameddig maga a görög tüzet éltető szeretné? Hát, hogy Macron, amit tesz, az azt a nemzetközi térben teszi. Tehát mi azért érezzük macron egy jelentős politikai szereplőnek, mert a, a, a francia elnökökhöz képest is rendkívül aktív az európai és a nemzetközi mezőben, kifejezetten úgy kampányolt, és azzal is, azzal is lépett hivatalba, hogy ő lesz majd az, aki Európának új arculatot szab, és ezért nagyon sokan belé is kapaszkodnak, neki ideális ellenfél löpen ebből a szempontból. De ez csak a nemzetközi mezőben van. Otthon, ugye a zsilezson, tehát a, a, a sárga mellényesek lázadása, igaz, hogy apadó intenzitással, de gyakorlatilag fél éve tart, az ő népszerűségi mutatói azok az ilyen 20-as tartományban mozognak, 20%-os tartományban mozognak, de azt is, ha nagyon durva lenni, azt is mondhatnám, hogy Emmanuel Macron otthon azért nem bukott meg, mert a francia elnök két választás között nem tud megbukni. De, de ez nem egyedi jelenség, annak idején hogy az is hasonlóképpen gyengén szerepelt, ezt majd, ezt majd a következő elnökválasztáson lehet megtudni, hogy Macronnak ez a mutatványa, hogy a nemzetközi erőtérben gyűjti magának a legitimációt és az erőt a belpolitikai hatalomhoz, ez sikeres lesz, vagy nem. Köszönöm az elemzőnek az elemzését, most a Kejfejancsi nyári álomra Megy vonul, alszik, nem tudom, megfelelően rész aláhuzandó, és szeptemberben jön elő, de mint jól tudjuk, hogyha a műsor marad, és ön is életben van, fontosabb, hogy ön életben van, és a műsor is közben működik, akkor mezőrként is megszólítja, de önnek október végéig valószínűleg még mezőri problémái nincsenek. Nincs, igen, igen, igen, Úgyhogy abban jön, a státuszában igen. megszólítanám, és aztán majd eldöntjük, hogy hogyan tovább. Nagyon szépen köszönöm, állok rendelkezésre, és kellemes nyarat kívánok mindenkinek. Igazán nincs mit. A dolgozó népet szolgálom önnel együtt. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Navracsi Stibort hallottak. A műsort az Zublói Önkormányzat támogatja. Hírek később. Lát? Karácsony Gergely van a vonalban. Um, mire nézzünk? Uh, ho honnan kezdjük? Honnan kezdjük el gombolítani ezt a vonalat. Menjünk hát, el a vasárnaphoz, maradjunk zuglóban, menjünk el, nem tudom, akárhova, Sopronba, ki tudja, mérpótoda. Ho honnan szeretnék kezdeni a kedves vendég? Mennyit nyírjunk a hajából? Hát nyírni nem kell, de mondjuk beszélhetnénk arról, hogy tegnap volt ülés, ahol többek között ugye elfogadtuk a TV zárszámadást, ami egyen ilyen technikainak tűnő, meg ténylegesen technikai uh, típusú önkormányzati ügy, nem is gondolom, uh, hogy a hallgatókat ugye önmagában érdekli egy ilyen. Csak ezt nagyon fontos, mert uh, ezért beszélni, mert ugye az egy, egy, egy világos és egyértelmű tükör arról, hogy milyen volt az önkormányzat gazdálkodása tavaly. És uh, ugye ennek a napnak a reggelén... Ez M1 szerint szörnyű. Hát igen, szóval, hogy, hogy, hogy ez egy olyan ügy, amikor az van, hogy van az úgynevezett és sajtó által leírt kép, és van a valóság, ami így eléggé, hogy mondjam, eléggé egyértelmű. Tehát ez egy számhalmaz. Tehát ez, ez nem, itt nem lehet nagyon, hogy mondjam, így félrebeszélni. És, um, és ők azt állítják, hogy zugló adósságban úszik, miközben a valóság az, hogy ez a bizonyos zárszámadás, ez azt mutatta be, hogy az év végén az önkormányzatnak két milliárdos plusszal zárta ezt az évet, tehát két milliárddal több. Eladtad az konadat. összes azt is, ami nincs. Hát az ingatlan értékesítéseknek a, az eltervezett ingatlan értékesítésnek a töredéke valósult meg. Egy kb. 300 millió forint értékben adtunk el ingatlanokat, ezek jellemzően ilyen légópincék, nagyon rossz fel, felújítatlan helységek vagy kisebb lakások, talán telek nem is volt közötte. Miközben az is benne van a beszámolóban, hogy ebben az önkvárditiklusban zuglóban 2018-ban valósult meg a legtöbb beruházás. Viszonylag nagy számban, hiszen ugye 14 óvodában kezdtünk e felújításokat, ezeknek egy körül, teljes körű volt, egy része nyilázárócsere, kazáncsere, csertőparki orvosi rendelős készült bár az áthúzódó beruházás volt az idei évre. <gül> szóval azt akarom mondani, ez egy, azért egy érdekes történet, mert gyakorlatilag bármit lehet mondani. Most én nem mondom, hogy zuglóban minden szép és jó, és nincsenek problémáink. Egyáltalán nem, nem ez gondolom. De pont a 2018-as év pénzügyi szempontból az tényleg egy eléggé e, jól e, e, működő év volt. E, Próbáltunk nagyon sok mindent fejleszteni, e, okosan visszafogni a kiadásainkat, és, e, és ennek aztán volt eredménye, de hát ez, ez senkit nem érdekel miközben. Nem és nem tudtam. akarom. Igen, igen, hát mármint igen, igen. Tehát, hogy a, ez, ezt a sajtóvilágot egyszerűen az ma hogy akkor ők pörgetnek egy mantrát, és akkor, és akkor a, a, a, abból minden kijön. Miközben mondjuk, ugye szerdán meg Fővárosi Közgyűlés volt, ahol szintén ugye az átszámadás volt, mert ugye május 31-ig ezeket elfogadni. Hát ott meg ugye kiderül kerek kerekpedez, hogy a fővárosnak 80 milliárd forint van, e, és az adósság e, ugye az idejében is közel 70 milliárdot akar felvenni a főváros, tehát nagyjából a jövő év végére egy ilyen 170 milliárd forintos adósságállománya lesz, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a főváros csődben van, tekintettel arra, hogy ez a adósság mérték ez olyan, hogy, hogy nagyjából az éves költségvetés felét teszi ki, tehát ez egy, ez egy nagyon elég komoly ez az adósság honnan jött létre? Hát onnan jött létre, hogy a fővárosban gyakorlatilag, a fővárosnak van egy 300 milliárdos hitelkeret szerződése az Európai Fejlesztési Bankkal, egyébként illetve vannak kisebb hitelforrások még. Az igazsághoz szózán tartozik, hogy ez egy elég kedvező kamatozású hitel, meg átlátható, meg, meg, meg tehát végül is, hogyha már el kell adósodni, akkor valószínűleg az Európai Fejlesztési Bank felé kell eladósodni. De az eladósodás oka az, hogy gyakorlatilag a főváros minden beruházásához szükség volt valamilyen hitelre, mert egyszerűen úgy alakult a főváros pénzügyi helyzete, hogy gyakorlatilag a működését épp, hogy tudja, Ugye a működési kiadásainak a felét elviszi a közösségi közlekedés, tehát ez, ez, ez egy óriási teher a fővárosról, most pénzügyi szempontból. Nyilván egy nagyon fontos közfoglaltatás, tehát önmagában ez nem baj, hogy ez ilyen sok pénzbe kerül, ez a baj az, hogy ez a pénz nem mindig áll rendelkezésre, és összességében a főváros, amelynek az adósság állományát 2012-ben konszolidálták, ez az adósságállomány úgy nő vissza jövő év végére, nagyjából ugyanarra szintre, hogy maga a költségvetés az felelkora. Tehát a költségvetéshez viszonyított eladósodásnak a fővárosban, a az, az tulajdonképpen kétszer akkora lesz jövőre, mint amilyen volt 2012-ben. Magyarán, hogyha az állam nem konzolidálja úgy lesz az adósságot, tehát nem tulajdonképpen fizeti ki a főváros helyet, vagy át, akkor szerintem a főváros az, az lépés, tehát egy olyan, olyan költött pályán fog létezni, ami, ami hát nem sok mozgást teret hagy. Csütörtökön lett volna, vagy volt is az az esemény, ahol a főpolgármester jelöltségeddel kapcsolatban valamilyen központi eseménynek kellett volna lenni, ami egyébként volt? Csak valaki emlékeztetett engem erre, de én erről nem olvastam. Hát én most nem tudom sem, hogy ki mire gondol, Uh, ami nekem. Tehát, uh, vannak tárgyalások így az Európai parlamenti választás. <gül> Utára beszélték meg a pártok, hogy uh, folytatják a tárgyalásokat részben azok, akik már megállapodtak, tehát MSZP pár beszél Momentum, hogy ezeket hogyan mélyítjük el, uh, részben pedig ugye az elempés a jobbik felé, hogyha erre gondol a, gondolsz, akkor ilyen, ilyen volt, én mondjuk az én személyes részételem nélkül, de volt ilyen, mert nekem volt egy ilyen kampány felkészítőm, ahol ahol a egyéni egyéniképszerjelölteknek, akik már nagyjából láthatóak, azoknak tartottam egy ilyen kampánystratégiai bemutatót, hogy akkor milyen kampányt szeretnék csinálni. Ez nem egy nyilvános rendezvény volt, de meg volt és nagyon hasznosnak tűnt. Vasárnap. Hogy tetszett a vasárnap? Hát most nem tetszett. <gül> Ugye ilyenkor részben azért és az ember meg tudja emlékszteni, ami történt, Ugye belőlem így fölbukkana az elemző, mert ugye azért ez, azt gondolom, hogy tényleg egy olyan eredmény született, ahol ö, mindenkinek meglepetés volt. Tehát ö, azért viszonylag ritka az olyan választás, amelynek a relatív győztesei, tehát azok, akik, akik azok, azok megvannak lepődve. És most szerintem a Momentum és a, szerintem a Demokratikus Koalíció vezető is valószínűleg meglepődtek. Miközben nyilván a lepikményen remélték ezt, de azért... Talán ők is meglepődtek ezen, tehát van ezen mit elemezni. Hát nekem van egy, nyilván van egy végtően személyes jávor. Igen, meg szó, nagyon szomorú részt van a dolognak, ugye a jávor bence. Jó, hát ez egy struktúrális egy... kérdéseket is felvet, amelyekben ma nem fogunk elmélyülni, de ez ugye a szocialistákkal való együttműködést uh, sen elgondolkodhatja az embert, uh, ami egyébként sokat gondolkodni azért nem érdemes, hiszen jelenleg ez a tengely minimum ki kell, hogy tartson uh, októberig, és hogy mi lesz október után, hát az aztán tényleg elég messze van, tehát itt most uh, uh, hiába kapott sebet ez az együttműködés, ha egyáltalán sebet kapott, hogy ez a megfelelő kifejezés, uh, ennek legfeljebb a nyalogatására van mód, mert az, hogy a két test eltávolodjon egymástól, az most szinte fizikailag lehetetlen. Hát igen, sőt, hát ugye az van, hogy, hogy oké, okay, hogy most uh, lement az Európai Parlamenti választás, de az a helyzet azok a pártoknak, akik most vagy uh, szövetségeknek, akik egymással uh, versenyeztek ezen a választáson, most nekik úgy a kötelességük az, hogy, uh, hogy az együttműködést uh, uh, meglépjék egyébként. Holnap meg az MSZP ugye azért egy fontos harakirire készül a válasznány révén. Hát igen, ott lesz egy döntés, én azt gondolom, Annak hogy Annak csak én... sérültje lesz, tehát, hogy a győzte... mi lesz inkább győztese, vagy sérültje, én ma azt gondolom, hogy inkább sérültje. Hát nézd, ebben a helyzetben nagyon nehéz olyan döntés hozni, sőt lehetetlen, és nem is érdemes szentemnek próbálni, ami, ami, ami, ami, ami mondjuk egy ilyen többségi megelégedettséget tölt el. Tehát én miközben nem akarok senkinek tanácsot adni el, és legkevésbé sem akarok ebbe okoskodni, de, de én, én, én azt gondolom, hogy nincs, nincs ma olyan döntés, ami, ami ezt a rendszert megnyugásra tölti el, úgyhogy ezt a szempontot szerintem nem érdemes nagyon erőtetni. Visszatérve arra, amit mondta, teljesen igazad van, tehát most igazából ennek a szövetségnek nincs, nincs alternatívája, sőt, az alternatívája az, hogy más pártokkal is szövetségben megyünk, és, és, és, és miközben bennem nagyon sok frusztráció, meg, meg, meg szomorúság is van ezzel kapcsolatosan. Egyszerűen muszáj most ezen nem túl lépni, hanem ezeket despályzolni valamikor és októberben elővenni, amikor nyilván nekünk így, így át kell gondolni azt, hogy hol tartunk, és merre akarunk tovább és mi az, ami, aminek igazából stratégiailag értelme van. Um, az is egy nagyon érdekes, és, és, és furcsa paradoxon, hogy ugye az Európai Parlament egy olyan hely tényleg, ahol lehet tehát egy, az egy működő intézmény, szemben a, a nagyon sok Magyarországon szerintem blokkolt ö, demokratikus vagy közjogi intézmény. Az európai parlamentben lehet ö, tényleg európai-szerű módon politizálni, és hogyha valaki ebben nagyon aktív és felkészült, akkor el tud érni eredményeket. Viszont aki ezt csinálja, az, az, az Brüsszelben dolgozik, és nem itthon kampányol. És ö, <kül> ilyen szempontból ez is része a nyávor. Bence jelenségnek, hogy ő tényleg rengeteget dolgozott, de az elmúlt években eléggé kikopott a magyar nyilvánosságból, és persze egy, a, a kialakult egy nagyon erős ö, véleményfalanú közeg, amit őt támogatta, de hát ö, ez ö, az önmagában nem volt nyilván elég ö, politikai erő ahhoz, hogy ö, hogy sikerüljön újra uh, mandátumot szerezni. Hát nem csak, hogy ő, nem, hanem ugye kettő sem. Uh, azt, De. hogy a szocialista forrásai mesélték el, hogy a lemondás végül is, az elnökség lemondása azért maradt el, mert ugye a párt szabályzatából adódóan, akkor az összes tagszervezetnél uh, le kellett volna bonyolítani, a választást és az olyan mértékben vette volna igénybe nem csak a szó fizikai, hanem időben az msp nek az erejét, ami hát ebben a helyhatósági választásra való készülésben teljesen értelmetlennek tűnt, hogy ezt egyébként maga a szocialista párt miért nem kommunikálta, mert ezt valaki elmesélte nekem, arról fogalmam sincs, csak remélem, hogy jösszmit mondtam, ami igaz, mert egyébként ez teljes mértékben indokolja azt, amit Tóth a mondott, és egyáltalán nem azt mutatná, hogy ő gyáva is ragaszkodik a pozíciójához, hanem hogy gyászol, de nem tud más tenni, mint piskutya. Hát, hogy aztán így is fog nekem viselkedni, azt nem tudom. Minden esetre én momentum szavazóvá váltam ebben a szavazásban, de a szimpátiámat másodpercek alatt el tudják veszteni, hogy elillan az éter, hát majd meglátjuk, hogy hogy működik. Ami meg a puzsért illeti, hogy azért, mert eltűnik mögüle az LMP, akik tényleg most hirtelen mikroszkóppal se láthatóak, és a Jobbik, amelyik hát igen gyengén szerepelt, Ebben mi korábban se értettünk egyet, se szubjektíve, se objektíve, de hát nyilvánvalóan te azt mondod, egy ilyen elfi ember, vagy azt mondtad, hogy egyszer elkeztetek valamit, akkor legyen vita, még akkor is, hogyha egy olyan emberrel vitatkozol, aki se erkölcsére, se praktikusan nem vitaképes szerint. Hát igen, megvan a, a, a marad igaza, és azt is jól mondtad, hogy én, én megtartom magam ahhoz, hogy volt én menetend, és én nem, nem én szeretném ezt a megzetes felrúni. Én gondolom, hogy amikor a gyurcsány azt mondta, amit mondott, beleért vagy az emberben mindig marad kételkedés, azért az jó eső érzés volt, ha tényleg így is maradt. egy igen, másfelől, meg, meg hogy is mondjam, azért nyilván más lenne a helyzet, hogyha ezeknek a pártoknak lenne főfogámeste jelöltje, azért köztünk szóval nem. Szóval nem egy lány állom fő lenni egy olyan választáson, ahol van érzedmi győzelmi esély, és a fidesz minden megtesz azért, hogy de Uh, 7-szer megbánt, hogy egyáltalán elindultál el választáson. Uh, ez mit mutatnak mert... a számok? Mit látott az elemző? Hát figyelj, most, most én, én közönkutatást nem láttam január óta. Amit ugye ez a választás mutat, az az, hogy, hogy Budapesten van egy üvegplafonja a Fidesznek. Egy nagyon erős mozgósítással se tud nagyon 40% fölé menni. És ami egy nagyon fontos hír, és akkor majd most megint kinyíl benne, az elemző, itt igazából ugye itt az történt, hogy az ellenzéken belül egy brutális átalakulás történt, aminek szerintem az az oka, hogy az a bizonyos centrális előtér, hogy az ellenzéknek van egy jobb oldali része, meg egy baloldali része, ami nem ér össze, ez már rohadt túl nincs. Tehát ezek a, ezek a kirúgóan rossz és kirúgóan jó eredmények ez azért is következtek be, mert az ellenzéken belüli... E, a pártok szavazótávora közötti választóvonalak azok teljesen ilyen, ilyen teljesen eliminálódtak. Te és hát, ez és akkor igazából... is így van, ha egyébként azt mondják, és a Navracsics is megerősítette most már csak te hiányzol, hogy az uniós választások folyamán könnyedebben vagy könnyebben tudnak oda x a választók, mint ahova X-elnek meg parlamenti. Igen, mert itt, itt semmilyen taktikai szavazásra nincs ok. az ember arra a pártot szavaz, ami éppen akkor a leglokosabb. Ezt, ezt, ezt az ezt az figyelembe veszed, akkor nem ezeket a mondatokat. Fogalmazod? Persze, persze, és ezt én nem akarom elvitatni sem a DK, sem a Momentum választási sikeressége mögötti munkát, mert szerintem ez is fontos dolog, hogy ezek a, ezek a szervezetek most szerintem egyszerűen több energiát raktak bele ebbe a kampányba, én ezt személyesen velebbis nekem ez volt a benyomásom, de egyszerűen jobb kampányuk volt, nem voltak belső vévoldásaik, tehát hogy nagyon adta nagyon magát. Az, mi az irányvektor október felé? Szerintem az, hogy ez a, ez a, ez a tábor, ez, ez ma a különböző pártok mögött fősorok valójában ez egyre inkább egy egységes tábor, és olyan politikát kell csinálni, ami lehetővé hogy teszi a tábor, együtt mozogjon. És ezért kell bővíteni még azokat a szövetségeket. Szerintem az LNP lehet, hogy Budapesten csak 3 de 3 kal el lehet veszíteni egy választást, igen. azt is meg kell hozni. Szerintem a Jobbikkal is nyilván nem olyan módon, mint az RMP, meg kell valamilyen módon állapodni legalább egy békés egymás mellett élésről, és, és az, az nagyon fontos, hogy, hogy, hogy, hogy a kampány számít. Tehát Nem mondom, hogy az számít, hogy, a, hogy akkor a végén az emberket jó félre vezetjük, de, de el kell mondani, hogy mit csinálunk, miért csinálunk, annak, re, annak rezonálnia kell. Én most nem akarok belemenni, hogy milyen volt az MSZP pármesszéd kampánya, mert ebből nyilván ki lehet olvasni, hogy meg, meg utólag mindenki mara okos, Uh, ezért nem is akarok most itt mutogatni. Szerintem, szerintem iszonyatosan várják az ellenzéki szavazók, akik frusztráltak, mert 9 évben nem volt politikai sikerük, iszonyatosan várják a reménykeltő új fejleményeket, ha ez egy ami egy új dolog és, és egy nő és, és, egy, és egy anyuka, aki három gyerekesnek között pénzügyi jogász és tök jól beszél, az tök jó. A fiatalok, akik jönnek és mert csillogó szemekkel meg akarják látani világot, akkor az is. És ilyen szempontból az ideológiai határok nem, szerintem elkezdenek elveszni, ami bizonyos szempontból veszélyes, mert a politika mégiscsak eszmékről szól. De például a Momentum. Én egészen biztos vagyok abban, hogy a Momentum szavazóinak a fele korábban jobbikos volt. Tehát ez, eb, ebben én, tehát én ebben nem tudom, mi miért, tehát nincsenek erre adatai, még ezt nem is nagyon lehet mérni. Az de az orrom azt mondja, hogy ezeknek körülbelül a fele volt jobbikos, egy része volt teremtés, és nyilván egy csomó fiatal van, aki most szavazott elsőnek, de hogy hogy akkor a jövésmenés van az ellenzék oldalon belül, ami politikai értelemben, mondjuk az önkormányzati választásra volt a felkészülésben, vagy a parlamenti választásra való felkészülésben, ahol az egyéni választókeretekben dől el ugye, az igazi hatalmi játszma. Ott az, hogy a szavazók ilyen mértékben el tudják fogadni a különböző pártokat, és nem ideológiai, inkább ilyen hangulati dolgok alapján mennek, az, az egyébként egy, egy, egy olyan típus szavazói magatartás alakított ki, amely um, egyfelől leértékeli a pártok közötti eszmélyi különbségeket, amit még egyszer mondom, módszutánban én érzek ebben komoly uh, veszély, de középtámon vagy rövidtávon ez egy, ez egy taktikai szavazásra való készítettség, ami, ami meg egy óriási lehetőség arra, hogy ezek a táborok valóban összeadódjanak, mondjuk egy olyan jelölt mellett, akinek fontos az, hogy integrálni tudja a szavazókat. És akkor valójában októberben az lesz majd, hogy Fidesz és nem Fidesz? Um, abban az értelemben igen, hogy szerintem nem lesz érdemi más jelölt, mint a közös eredmény kijelölt. Más dolog, hogy, hogy én azt szeretném, olyan kampányt szeretnék csinálni, ami nem arról szól, hogy, azt én megintem, fidesz, hanem arról szól, hogy Budapest. De, de abban az értelemben igazad van, hogy nyilván a Fidesz fog tenni erőpeszítéseket arra például, hogy a főfogármester választáson legyenek még jelöltek a közös jelölt <gül> szemben, vagy mellett. Tehát lesz egy sermerádám, egészen biztosan lesz egy puzsér, szerintem még lesz más is, csak erre szerintem ezekre a jelöltekre, és függetlenül, attól, hogy én leszek el a közös jelölt. Vagy De hogyan lesznek, hogyan lesznek ők jelöltek túlmenően az előválasztáson? Úgy, hogy nem menne, nem indulnak el az előválasztáson, legyártanak hazzá valami ideológiát. Az a vicces, hogy a Cserver azt az ideológiát gyárti le, hogy a Jobbik támogatását nem hajlandó elfogadni, a Puzsér meg azt az ideológiát, hogy a Jobbik van bevon az együttműködésbe, tehát tulajdonképpen egymár Vicaverza... Amivel annak a, a, a lehetőségét is előrevetített, hogy egyébként az előválasztás az az első fordulóval véget ért? Ö, hát figyelj, most én, én csak én azt hallom, hogy a Momentum gondolkodik azon, hogy legyen saját jelöltje. Én, én arra nem tudok garancéat hogy hogy Puzsé Robert az előválasztáson, miközben olyan előválasztást szeretnénk szervezni, amely amely megfelel azoknak az elvárásoknak, amiket, amiket mi korábban megadtuk. Viszont ugyanezek a neve feltűnnének a főpolgármester választáson? Igen, feltűnnének, viszont szerintem nem fognak. Tehát egy százalék körül fognak szerepelni. Én ebben szintén majdnem biztos vagyok, és nem azért, mert annyira, hogy mondjam, Isten ilyen nagyon-nagyon jó főpolgármester, hogyha lesz az ellenzéknek, hanem azért, mert egyszerűen ez a szavazói elvárás, és nem fog. Még egy, egy dolog van, amit nem szépen. tudok megúszni, az pedig az, hogy ez egy ellenzéki logika, vagy ez egy Fidesz logika? Mert nekem azt az elmúlt idők tapasztalata, hogy ez egyharmadban ellenzéki logika és kétharmadban Fidesz logika, és ezek aztán valahogy sajátosan egyesülnek, mármint az, amiről az elmúlt percekben beszéltél. Hát nézd, um... Magyarul az, hogy az előválasztás ne jöjjön létre, de ugyanezek az emberek, akik indulnának, ott induljanak főpolgármester választásnak, vagy főpolgármester választáson, az egy tízes kállán tízesre áll érdekében a Fidesznek. Igen, ez, ez, ez, ez teljesen egyetértek, ez, ez abszolút így van. És a Fidesznek Én... nem áll érdekében az, hogy akik az előválasztáson vereséget szenvednek, azok végleg lemondjanak a politikai aspirációjukról. Hát az abszolút nem. Tehát igazából... <kül> Persze, tehát a, a Fidesznek az az érdeke, hogy megosztja az ellenzéket, és, és ehhez vannak eszközei, és én én, tehát mindegy, én, az, én nekem erre az a válaszom, hogy az ellenzéknek biztosan egyenlőt öltse lesz, a Fidesznek lehet, hogy több. Visszatérve a szerdai közgyűlésre, ott az, ahogy kivonult végül is az ellenzék, az minek volt köszönhető? Hát nézd, Ugye az van, hogy ebben az önvajdi ciklusban az ellenzék több ügyben kezdeményezett vizsgálóbizottságot. Ezek közül egyik sem valósult meg. A Fidesz által kezdeményezett vizsgálóbizottságok csak fideszes tagok ültek. Tisztúzással. Érdemi, ellenőrző tevékenységet ez a közgyűlés nem végzett. Most itt van ez a patlányos közbeszerzés. Kiderült, hogy ennek minden eleme összeomlott. Kiderült az, hogy megfelelő referenciák nélkül nyert a cég, egyszerűen behazudták ezeket a referenciákat, és ebben, hát hogy mondjam, a, a főváros, az előkészítést végző fővárosi közbeszedési cég szérevezett a bizottság tagjait. Szerintem egyébként ez bűncselekmény, de most nyilván majd meg fogjuk nézni, mit lehet tenni ebben az évben. A, kettő, sokkal nagyobb összeget költenek el, miközben elvileg álversenyben nyertek. Ugye kiderült az, egy másik csótányos, ugye ez, ez volt a másik jánosos kvázi vitánk, ugye egy másik Előterjesztés kapcsán kiderült, hogy a mentesítés teljesítés igazolásához szükséges munkát a, kormány, a, a, a kormányhivatal, a budapesti épülőműségügyi osztálya kellett volna, hogy elvégezze, de ő egy év ezt a munkát nem tudja elvégezni kapacitási hiány miatt. Tehát majdnem az egész dolog összeomlott, és egy csomó mindent a nyilvánosság nem tud erről az ügyről. Most én nem azt állítom, hogy ez az ügy Budapest legfontosabb ügye, de azt gondolom, hogy a arról, hogy hogyan működik ez a város. És szerintem egy, egy normálisan működő demokráciában ezeket valahogy tisztába kéne rakni, és nem kéne ezeket az adatokat mondjuk egyenként kiperelni a különböző helyekről. Ezért azt gondoltuk, hogy legyen bizonyálóbizottság, és nyilván, ezt nem nyilván, ez lesz a Fidesz, én meg azt gondolom, hogy most mit ücsörögünk mi ott bent e, a, a, egy olyan képsőtestület ülésen, ahol, ahol, ahol nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy, hogy párja létre vagyunk kényszerítve, nyilvánvaló, hogy nem lehet ebben az ügyben, hogy mondjam, az igazságot felszínehozni, legalábbis nem ezen a fórumon. Szóval vannak néha eszközök, amikor lehet, hogy egy kicsit erőtetettem, de mégiscsak érezni kell, hogy ez így nem oké. Nagyon szépen köszönöm. Arra kérlek téged, hogyha lehetséges, akkor mindjárt ne le. Uh, az, hogy szeptembertől hogyan alakul az élet, azt majd egyeztetjük a nyár folyamán. Én nagyon örülök annak, hogy ez így alakult. Az összes döccenőjével együtt, ami döccenő végül is utólag Amennyire az a nagy nyilvánosság előtt és néz szemközt tisztázható volt, az tisztázódott. Vé, vékony palló, de azt gondolom, hogy megannyi olyan információ áramlott ezzel, ezzel együtt a műsor révén, amiért érdemes volt fenntartani ezt a kapcsolatot, és akkor arra kérlek, hogy egy pillanatra ne tegyed le. Köszönöm szépen. Köszönöm. A műsort az uglói önkormányzat támogatta. durván pár perc múlva, ezt most jól megmondtam fel, mondom Bácska János, azt akarom mondani, hogy durván 8 perc múlva, de majd megijedtem hirtelen nem tudom miért. 8 óra 40-kor, ha van telefon, akkor figyelek, ha nem, akkor hamarabb hívom föl. Ugye ezt a 8 percet most a végéről csempészem el, mert aztán ugye 9 óráig maradok, mert akkor elindítom a 9 órás híreket, amelyek ugye eredetleg 8-kor lettek volna, de sokkal több időt Ma nem adnék a népnek, ha csak nem követelik ki maguknak. Mindaz Filipov és karácsony ami elhangzott kiváltotta önökből bármilyen reakciót, vagy bármi más 061489, 0999 és 063677161 hagyományos csira ebben a fél évben már nem kerül sor. Kedden ugyan találkozunk, de jelen pillanatban én kötve hiszem, legfelje horgolva, hogy abban közélettel akarném foglalkozni. Fogalmam nincs, hogy mivel akarok foglalkozni, és éppen ebből adódóan van bennem némi kétel, hogy lesz-e olyan felszabadultság, ami szerdáig és csütörtökig is kitart. Így aztán könnyen lehetséges, hogy a keddéműsort nem követi más, de ahhoz várjuk ki a keddet. Jó reggelt! Jó reggelt. Fiala, úrém, az. Én gyakorlatilag elbevetek, aki legázból telefonál, csak van volna mondani, hogy hazajött a család, úgyhogy az édes jetlag a áldásait élvezzük, és hallgatom ön továbbra is, úgyhogy csak én itt akartam. Oké, okay, de akkor aludja ki magát.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 Senki, és 06, Ha nem tolonganak, akkor nem tolonganak Én ettől tartok kedden is Ami nem baj, mert zenét fogok hozni éppen tiltakozik message hogy Nyári szabadságra megyek, de hát Nyári szabadságra megyek Velem együtt a civilapáján és a Kejfejancsi is Na no, jó, ha nem telefonálnak, akkor én telefonálok. Későn telefonálnak, már én is telefonáltam. A műsort a Ferencváros a támogatja. Ön ugye annyit bevallhatunk, hogy nem Budapesten hallgatja a műsort, és hogy hány kilométerre van, ez legyen az önédes titka mindenesetre. Az üzenetéből azt vettem ki, hogy hallotta a karácsony Gergelyféle beszélgetést, így, a gondolja, akkor reagálja rá, már a tekintetben, ami a legutóbbi közgyűlést illeti. Annyit csak hogy a. Mm, teszem hozzá, hogy a vételi viszonyok jelen pillanatban. Ahol, ahol a... ő, éthető, a... csak azt akarom, hogy ahol most van, sokkal jobban lehet hallani, mint Ferencvárosban. Most nem mondom, hogy maradjon itt, mert ebben nem akarok ilyesmét mondani, de ez most szinte tökéletes, mintha itt ülne mellettem. <há> Na, figyelek és akkor nem hát az pofázok az unión, közben unión belül, unión belül. vagyunk. Tehát a patkányos, vizsgálós Bizottságok kapcsolatban a szava hihetőségem is miatt is muszáj megjegyeznem, hogy Karácsony Gergely, amit elmondott, ugye egy hónapja még katasztrófa veszélye az jóval fenyegetett. Most ugye ő mondta szó szerint, hogy nem állítja, hogy ez a legfontosabb kérdés Budapesten. Ehhez képest uh, kifejezetten uh, kijelentette, hogy kiderült, uh, megállapították, összeomlott, tehát olyan szavakat használt, amik nem a valóságos helyzetről szólnak, és legfőképpen, hogy az a bizonyos előterjesztésben továbbra is állítom, hogy patkán szó nem szerepel csótányokról volt szó. Nemzeti összetartozás napja Ferencvárosban 2019, ma tehát... Az ön távollétében egy dokumentumfilm bemutató fél hat órakor a Pince Színházban, harmadikán hétfőn immáron az ő jelenlétében, tehát akkor már ismét lesz? Persze, persze. Nemzeti Összetartás Napja Ferencvárosba a Ferencvárosban, megemlékezés és díjátadó a magyar nyelvért díjak és polgármesteri elismerő oklevelek átadása, és tíz magyar népdal a és határon túli testvérvárosi diákok közös. Kórusának előadása mindez a Szent Kereszt templomban valósul meg a magyar kormány támogatásával. Szintén harmadikán, hétfőn, délután 4 órakor a Puskás Károly építészvénő kiállítás megnyitója. az a Market Cafe infoponton ponton, hétfőn fél hatkor haladunk időben előre. Ismerjetek meg szépen. ugye magyar kanizsai ö, vendégkiállítás festestvélvárosunkból jön és egy nappal később, június 4-én kedden 6 órakor az ötödik síppódium beszélgetés a nyugati magyar emigrációról a korrát történéssel, Ferdinand György íróval mezői Katalin és Páncsi Kristóf Zongorista, mindez a Pince színházban lesz. Ha közelebb megyünk az önkormányzat épületéhez, az Imáron csillogó tetővel rendelkező bakástéri templomhoz azt lehessen tudni, hogy annak mikor lesz az átadója. Hát még egy hónapig tevékenykednek ott, és utána... Már jó ö... alig, alig van álványzat, le... tehát az... Már alig, igen, hát sorra tűnik el, sorra tűnnek el, fölülről lefelé, nagyon uh, kellemes... Uh, egy ilyen uh, résztető látfán, mennyi mert idő alatt túlbe? be? Mert most, mert most ugye, ha rásüt a nap, akkor olyan messziről lehet látni a Bakásdéri templomat, amilyen messziről korábban egyáltalán nem lehetett látni, pedig nem volt alacsonyabb. A, igen, a keresztek arany színben ö, csillognak, a tető pedig a réznek ez a szép vöröses, fényes színe látszik. És mivel a bazilik után a második lemósabb templom, ezért sok helyről látszik, és egyébként geodéziai viszonyítási pontistát, akik látják Pest-szert, akár is a bakást templomot, ahhoz képest állítanak be bűszereket, ezt mondják a Ütések. Ugye miután ez a beszélgetés mármint önnel nem ismétlődik az elkövetkezendő hónapokban, érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy június 26 és augusztus 7-e között, ahogy ez imáron lassan hagyományos vált, a József Attila lakótelep nagy játszóterén játszószerdák lesznek. Délelőtt 10 órától valamennyi. Tehát 26-án, 3-án, július 10-én, 17-én, 24-én, 31-én, végezetül augusztus 7-én szerdán. Sőt, mi több, ezek a szerdák, ugye József Attil a terén csütörtökönként pedig a Ferenc téren lesznek hasonló ö, sorban játszottéris szerdák, mindazoknak, akik éppen nem nyaralnak, ö, azok jöhetnek a gyermekekkel közelről és távolról uh, szoktak kísérni, hiszen uh, népszerűek ezek az ingyenes programok a gyermekeknek és a szülőknek ez jelent. Két hét múlva lesz, de miután a jövő nem beszélgetünk, így elmondom, hogy családi nap lesz a József Attila lakótelepen, tehát maradtunk a József Attila lakótelepen, ez június 15-én szombaton lesz délelőtt 10 és délután 6 óra között. Igen, igyekszünk olyan programokat a nyára is, ö, aki nem megy egyáltalán nyaralni, vagy éppen nem nyaral, hogy azoknak is legyen ö, ö, hova menni a gyermekekkel. De gondolunk a felnőttekre is, hiszen lesz Bartó Tánc családi családiház, ö, táncház, és lesz ö, Dolly Roll koncert is június 15-én szombaton a József Attila kutárt megjátszott élen. Akar-e bármit elmondani az elkövetkezendő hónapok kapcsán, eh, annak apropóján, hogy most hónapokig nem fogunk tudni rádióban beszélgetni? Mindenképpen a, figyeljék a ma linkat. Ezek a az újság, a hollap, a Facebook oldal sok-sok program lesz független attól, hogy egyes intézményekben néha nyári szünet lesz, nyilván az oldák bölcsődékben is lesz szünet. Ettől függetlenül mindig lesz olyan program Ferencvárosban, akár belső Ferencvárosban, akár középső Ferencvárosban, akár a József Attila vagy az Szódi telepen járunk, ahol érdemes kilátogatni, és ahol lehet velünk is találkozni döntéshozókkal, és ezek a bizonyos fogadóórák is tekinthető találkozásokon tudjuk együtt tervezni a Ferencvárosiaknak a jelenét és persze a jövőjét és úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a közelműködést és akkor elköszönök. Viszont hallásra! Köszönöm szépen! Jó! Jó, mindenkinek, viszont hallásra! Bácska János hallották, Ferencváros polgármesterült. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. Hát csorban fogom bízni a 9 órás hírek elkezdését, hogyha önök az elkövetkezendő 5 percben nem telefonálnak. 061 és 06 S.L.T. nem gondolta azt, hogy ui ível kellene beszélgetnem, így U.I.-vel nem fog beszélgetni az elkövetkezendő negyed órában. Nem verő fény, de süt a nap. 345 1 perccel 061 4890 999 és 06367 71161. Hétfőn nem lesz élő lebonyolítású Kejfej Kedden Keddel, Laci, a hosszabbik verzióval kezdjünk. Tehát uh, az are you going with well, Én valamikor 7 óra után megérkezem, vagy pont, óra, pont 7 óra 5-re itt leszek, ezt nem ígérem. Jó reggelt! Jó reggelt az reggelt! Éj az István! Nem, az új azért új, hogy új maradjon Ha Netán beszélni akar, akkor legyen neve ha pedig nem akar beszélni, akkor új így maradjon amikor így fejezem ki magam akkor azon kívül, hogy lehet, hogy nem vagyok vicces de nem véletlenül teszem aztól pedig eltekintenék, hogy úgy lépjek le angolosan, hogy előtte bejelentem, hogy távozok nálok, de nagyon jó pihenés kívánok, és tényleg nagyon-nagyon oda rakta magát minden, minden önkormányzatnál. Tehát tényleg... Aztán, jó, bújjuk most olyan a legutóbbi beszélgetés az nem volt egy izé, egy, egy mély szántás, de csak hozzá a Lázárt, bár a kettő között semmi összefüggés nincs, Ha önök mondták volna ezt, akkor azt mondtam volna, hogy baromságokat beszélnek. Még annyit szeretnék önöknek elmondani, amire kicsit büszke vagyok, hogy a velem, az én műsorommal foglalkozó Facebook csoportot kitöröltem arról a helyről, ahol korábban volt, és imáron három napja feléig se nézek. Én nem könnyű, mert volt bennem egy érdeklődés, és mutatja a példa, hogy az emberben tehát azért ezt nem elsősorban a Facebook csoportom miatt mondom, hanem őszintén kíváncsi vagyok arra, illetve őszintén kíváncsi leszek arra, hogy az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban milyen mértékben fogok tudni elszakadni a telefonomtól, illetve a telefonomon mennyire fogok nézni vonatmenetrendeket és kompmenetrendeket és mennyire, mennyiben nem a New York Times-tól az indexig fogom nézni az, hogy mi zajlik a világban, amelynek egy részét inkább hatos, mint négyes szinten pótcselekvésnek de nem is púccselepésnek fogalmam nincs, hogy minek tartom. Lehet, hogy ebben van valami szenvedélybetegség már, ahogy az ember függ attól, hogy megnézze, hogy most éppen van-e új hír az elsüllyedt hajó kapcsán, miközben mér is lenne, és ennek is szenvedjük meg a következményét az összes rádió és sorban. Így aztán a Facebook csoportomnak most pátintek, illetve három nappal ezelőtt intettem pát, és ha rajta múlik, majd kiderül hogy milyen formát futok, soha többet nem nézek utánuk ezeknek az alávaló galád és csak mások energiáját szívó embereknek. Puszszantottam őket. Már csak 40 másodperc van, hogyha Adi nem telefonálnak, akkor én illa berek, vagy illak berek, vagy nem tudom hogyan van, nádak erek, szóval én akkor így a távozás hibveszélyére rá fogok lépni szegény csorbát arra kényszerítem, hogy még itt legyen 10 percig. Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok, Horváth Péter! Sziasztok! nagyon tájékozott, vagy én Azt pedig túlznos. nem nagyon. Én most ülök, a szádas buszon, megyek ki a repülőtérre, megyek Berlinbe, és vagy a túlnevű együttes sok holnap föllépni ott egy Mercedes arénában. Milyen ez a túl együttes? Hallottam már róla? Kovor, Hallott, úgy ha, hallottam róla, ez egy népszerű együttes. Túlságosan sokat nem tudok róla, de ez egy számoltan. Értem, nem tudom. Csak azért Fogal. kérdezlek, hogy te mindent tud. Egyrészt nem tudok mindent, másrészt akkor hazajössz Berlinből? Ö, nem, most indulok. Most megyek kifelé. Értem, de hát... mikor lesz ez a túl? Holnap, hát, holnap akko, hát akkor meg holnap nem fogod látni. Hát Orbán Viktor is eldöntötte, hogy elmegy, a, elmegy Madridba, és nem megy el Csísomjóra, így te is eldöntötted Berlinbe. Be Berlin hát be akkor be meg nem holnap. fogod látni a koncertet. Le kell, hogy mondjál róla. hogy a miniszterelnök úr lemondott a pápáról. Én meg színházba megyek. Így hozta a sors. Illetve én döntöttem itt. most már látom magam előtt a, a kritikus szemeket, hogy mi az, hogy a sors. Úgy döntöttem, oké, okay, rendben van, nem fogom látni a döntőt. ennél nagyobb bajom sose legyen. 6 perccel múlott, 3 van-e bárki, aki még hallatni akarja a hogy elköszönök? Kedden találkozunk legközelebb, és a keddi, a keddi együttléten múlik a szerdai és a csütörtöki. De ez nem fenyegetés, és ez nem semmi, csak mondom. Már volt egy e-mail, egy e amit megírtam, hogy lemondjam a teljes jövő hetet, azt aztán saját és más iniciatívájára visszavontam. Ne van bennem kétség. Majd önök eloszlatják, vagy sem. Mint most. 061 099 és egy hat egy. Először SMS küldeni az már meg, azt látom. Ugye a koncert is Berlinben lesz. Aha! Értem. Hát akkor mondják meg a, a, a Horváth Péternek, hogy menjen túl koncertre vagy sem. Most mindjárt megnézem ezt a túl koncertet, hogy ez hol lesz. Most már ez izgott. Igen. Ez holnap lesz, holnap után lesz Németországban. Emberek, menjen el a Horváth Péter túlkoncertre, vagy ne menjen? Én nem tudok ezügyben megnyilvánulni, mert nem ismerem a túlzelekart. Tudom, hogy léteznek, de ennél többet nem tudok. Azt se tudom, hogy van-e még jegy? hol van, akit túlrajongok? Hát Péterképp rossz hírem van, mert itt itt a a kapcsolatban senki nem akar megnyilvánulni, ami engem egyébként nagy szomorúsággal töltem, hogy én nem ismerem őket, az az én szegénységi bizonyítványom, de hogy a hallgatóim sem, és ezt most fogjam rá arra, hogy 7 perc el, nem, 8 perccel amúgy 3-1-8 túl, először másodszor, senki többet, Hát, Péter, ennyire voltam képes, ez nem túl sok. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Dömötő vagyok, nem tudom mennyire vízszangozik az autóból telepáltató. Kiváló! Oké, okay. a túl az egy uh, <coughs> ipari metalznekar, ezzel nem akarom bántani őket, én imádom. De hogyha Horváth Péter a metalikánál erőteljesebb metál szeret, nagyon erős basszussal, kifejezetten durva, és musokkal akkor igen, egyébként ne. <laughs> Nagyon szépen köszönöm. Most. Zenekritikusnak is elmehet. Ez a Shakespeare összes röviden. Valaki azt írja, hogy Orbán Viktor protestáns és nem katolikus, ezt én értem, de azért volt egy idő, amikor szívesen látogatta a pápát, amiről ugye volt a Fodor Gábori mondás is, hogy ha egyszer nem katolikus, akkor miért jár gyakran a pápánál, és ugye az volt a válasz, hogy ez identitás kereső ember sajátja, hogy gyakran eltéved. Csató Károlynak üzenem, és pusszantom szintén. 061489099 és 063677161 bármilyen témában belépve a túlt. Hát jó, akkor ígéretemnek híven csak azért nem fogok kitülni 5 percig, hogy én indíthassam el a híreket. Elindítom még egyszer a zárózenét, és aztán majd elindul 9 a hírek. Viszont hallásra Döröpont fialajanos gmail.com hogy ha nem ez volt az utolsó adás, akkor megmarad kísérletinek, és ha kísérleti volt, akkor kedden reggel, hét óra után valamikor, akkor majd Laci az Árjú vid mivel indítsunk, akkor találkozunk. Aztán majd meglátjuk, hogy, hogy alakul a hét, tovább két napja. Viszont hallásra!